Ja, her er jeg velkommen yeah. til det sorte spejder-podcast den 12. november. Det har jeg ikke lige vi har været her. Ja. Yeah. Det kan man sige, det klikker ikke. Ja, yeah, det er meget, meget ærgerligt, at der ikke har været noget med os så længe. Fordi det er for dårligt, at vi aldrig kommer til ord. Ved du, hvad det synes jeg. Nej. Det er det er meget synd, fordi han er kun konsulent. Ja, ved du hvem det er også synd for? Ja, det er også synd for hans hoved. Mm, nej, det er ikke sødt for ham, det er han selv bedre om. Men det bliver synd for ham lige om lidt. Mm, når han er fyret. Ja. E? ja. Ved du hvem det er så Nej. Mads Stemmelsen. Ja, for han er så ubegavet. Mm. Eller måske en klog, ved jeg ikke. Mads Stemmelsen er rigtig klog. Jeg troede, det er Mads Christensen. Nå, undskyld ej, det jeg sagde, jeg har ikke sagt noget. siger, at jeg har sagt noget. Jeg har da ikke sagt noget. Jeg troede, at Jeg har der ikke sagt noget. Har du hørt mig sige noget for lidt Nej, Jeg hørte kynkesemmelse fasten. Jeg har fået Stivelsen. det er rigtigt. Det sagde du for Stefensen. Eller klynke sagde det. Det er jeg. Du har ikke hørt mig lige sige noget, en sjov stemme. Nej, er ikke udbegad. Han har ikke noget men han er ikke Han er god dreng. lytter velkommen til Sudsparers podcast den 12. november. 2007, min fødselsdag om tre dage. Ja, det var ikke mere. Så bliver du. 5 Femmer. Tredje. Halvvejs i 70. Ja, det er dejligt, men det op af. Ja, vi begynder at kalde dig redderen snart. Tak skal du have, Mr. Bøn. I dagens podcast er der to gæster af politisk observans. Ikke det samme, tør man sige, men dog alligevel måske ikke helt så langt fra hinanden, som man skulle tro. For Jan og Nasser Kader. Nasser Kader. Der er øh, vores gæster. Og så øh, er det, ja de spidser til valget. ja man kan sige at øh, det er den sidste podcast med på ja fordi at fra i morgen af altså den 13. november hvor der er folketingsvalg i Danmark der kommer mega der øh, sender vi ikke om eftermiddagen øh, vi sender om aftenen og der laver vi en af anden monster psykopodcast som du godt kan regne nysg at købe en ny mb på minimum 100 giga bare, ja, for, bare for at 100 tetrabyte bare for at kunne have vores øh, For tetra sagde jeg tetra ja det er en fisk ja det er en fisk det er også tetrapak Nå, de det er det der ja. der bliver meget, meget velhævne på. Ja, popkasser. Min øh, mors bedste veninde, Lil Birgit, hun, Lille Birgit. Hendes mand, øh, han var hos uh. som øh, Gik ned i konkurrence Nej, med... Nej, og, og tværtimod, det gik også rigtig, rigtig godt. Jeg tror, Nå. de øh, specialiserede sig inden for en anden... Øh, øh, niche. niche. inden for popkasserindustrien. Ja. Men det var bare meget vildt altid at have en... Øh, altså, en, der solgte popkasser. Jamen, det er da også sejt. Og emballeringsmartier. Der ligger også eske øh, Æskefabrikken 11 ude på ammer. Hvor det er jo stadigvæk, hvor ja. vi stadig sidder. Vi bor jo i Elvo. Ja, Æskefabrikken Elvo. Ja. Så skal vi også sige tak til Rabina for plastikbestikket her i dag. <laughs> ja. Uden det, vil hjælp det er god. for Kan du huske det, det må vi næsten lige fortælle. Kære lytter, uh, Anders og jeg sendte det Rød Røde Kro. Ja, er det uh, de sidste program, det er snart et år siden. Mm. Uh, det de sidste program, det er sort i 2006, uh, hvor vi sender for uh, Elna Henrys uh, hus i Røde Kro. Søndag formiddag. Ja. Uh, Elna Henry er medlem af... Uh, seniorkor ja. og øh, vi har inviteret seniorkoret til at komme og synge på julesalmer undervejs. Mm -hmm. Med i det her kor er en, øh, en dame, som er rigtig, rigtig rar, Æ, har sin øh, sønderjyske forbindelse i orden, om man vil. Det var ligesom, vi kom jo, og seniorkoret kom, venner og familie af alle hen, hun kom. vi ja. kom også med en lille flok. Ja, du havde taget den familie med. Øh. Der var der, i, der var fuld hus. Æ, vi sidder så ud i køkkenet og sender, øh, og hende her dame, øh, som jeg desværk husker, og som er rigtig rigtig rar. Hun kom op til flere gange og gjorde sig opmærksom på, at vi skulle huske at den nævne, øh, hun havde noget hun godt med C-radioen, fordi jo. Plastikbestikket øh, var sponsoreret, Plastik sponsoreret, Plastik Glassene sponsoreret, og... Øh, Saft. saften var sponsoreret, Dusen var sponsoreret, saftureret, og... Øh, øh, Alt var, men det er fordi, at det lokale samfund i Røde Kro var så søde og bakke op om denne begivenhed, det var, at vi kom og sendte det. Øh, hun skal så i radioen. Øh, vi siger, så må du godt fortælle. Øh, og vi vil vi kan også sige tak til Senior og se øh, røde kro, Senior Kro. Ja. Dejligt at I være med i programmet og I havde lyst til. Og tak til alle hende I, i fantastiske mennesker øh, for vi måtte. sende. Og hvad var det, som hun sagde? Jeg kan ikke huske det. Nej, jeg kan ikke huske det. <laughs> Nå, skal jeg prøve at sige? Okay. Mm. Virker den? <laughs> altså hvis det er sådan en mikrofon mikrofonen til en, Jeg vil godt på vej, der er bena. I råsigt. Tak for plastikbestikket, og tak for hjælpen. Hun snakkede så ikke fyns. Hun snakkede mere men, end noget sønsk. Men, men, men det, det var, kan jeg bare ikke. Det lød bare godt også, ja. Kære lytter, øh, god fornøjelse med vores podcast. En ting, vi vil øh... nævne i programmet, øh, som vi kan vide af Nasser Carter, er jo, at øh, Viggo Mortensens tante faktisk stiller op for partiet i Vestjylland. Trulle Mortensen. Ej, det er ikke Vestjylland, faktisk, i Sorø. Kig på jeg... deres lokale stemmeseddel, hvis de er interesse, <laughs> ja. øh, og vær gode venner med Vigo, så er hans tante stillet op enten Vestjylland eller Vestjylland, hedder Trulle Mortensen. Det er korrekt. Vi øh, går hjem nu for at lade op. I morgen kommer Monsterpodcasten. Tak, fordi du downloader, og husk, er der en snegl, så er der ved at træde på den. Morgon. Husker du gang? det var stavning eller kaos...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 Velkommen til De Sorte spejder på betræk. Ved Anders Breynholt og Anders gjort Madsen. God eftermiddag og velkommen til, Ja, som der nede blev sagt, af De Sorte Spejdere's hovedspikker Jens Arnsen. Mm. Du husker måske som... Skyggen. Skyggen i Matador. Æ, øh, I Anders hvor I Anders Sand. Øh, hvor at øh, Jens Arnsen, hvad, han er han i sådan, Vi er rigtig glade for, at øh, Jens Arnsen, han øh, er den, der har øh, indvildet i. Selvfølgelig ja. for et mindre honorar. Men det var nærmest symbolisk. Mm. af <laughs> dine penge, Men det er, han har en fantastisk stemme. Ja, han har en... en ja, ja. Fantastisk. Og, og, og i morgenaften, og nu er det selvfølgelig dumt at sidde og gøre for noget, der sker i morgen, når vi har et program i dag, vil jeg ja. bare sige, at vi sender jo direkte fra Christiansborg i morgen fra Grønlandsværelset øh, mellem 19 og 24. dækker øh, ja. er kampen. Og der har Jens Arntzen speaket nogle helt specielle ting. Han kommer ikke der ind, vel, og speaker lang. Nej, det tror jeg ikke. Nej, at, nej. pengene heller ikke til. Men han øh, vi, er også besværligt. Det kan man sige, at for ham ind der... Glemt. Gemt. Krisisborg ja. er jo der, hvor Folketinget residerer. Ja, right. Salg, og det er der, vi sender fra i morgen. Præcis. Og det er anledningen af Folketingsvalget, som jo er i morgen. Det er quite. Ja. Og man skal huske at gå ud og stemme i morgen. Skal man det? Ja, det synes jeg, at man skal. Jeg synes jo også, man skal stemme, men ja, er der er mange, der vil jeg ikke have gøre. Du har stemt blank de sidste. Ah, sidste du, nogle gange, ja. Ah, du har stemt blankt nogle gange i hvert fald ja. i din karriere. Det har stemt vælger. på retsforbundet engang. Ja, det har du. men det var fordi, du sat til på at stille op, at du blev formand ikke? Ja, jeg har været imod, og de har ikke accepteret det. Der var kampvalg, kan jeg forstå den gang i retsforbundet. Det var der, øh, Ja, der var lidt, øh, det foregik på en skole i Midtjylland, og det er der ingen grund til at tærske Langhalm på andet end, at jeg har prøvet at melde ud af det parti rigtig mange år, og de vælger at ignorere mine udmeldelser, så jeg er stadig medlem. Med det er meget ked af. Men det var noget med jordloven, og det var en pisse god idé. Prøv at høre, øh... Er du klar, over, Anders, hvis ikke man kunne eje jorden? Så ville ja. vi alle sammen have det bedre. Nå, det, ved du hvad? Jeg, øh, det Nå. der med arbejdsløsheden, den er så lav som et øjeblik. Der er 84.000 med i historisk lav. Ja. Og benzinpriserne er historisk høje. Øh, det hænger sammen uværdigt. Jeg var i øh, Barasso, den der kaffekæde, ikke? i er kaffekæden, øh, Barasso? kaffekæden Barasso, øh, De har brød. også nogle fantastiske øh, mange varer, som øh, slet ikke ligner øh, noget Starbucks. Men brødhedspladsen øh, i dag... Oh og så kommer jeg ind der det være der, ikke, der, er med? Er, der sker ikke noget det det der er to bag disken. Nee. Øh, og man har altså ansat øh, Peter Pallands bror øh, bag disken og det her det Mette, Palland. Er, Mette Palland. Nej, han hed Thomas Palland, jeg ved ikke. Det var i hvert fald øh, Jam. Der, er, der er også meget brød, der er også meget juice, der er meget kaffe, man skal holde øje. Holde det, faktisk en slags det tog 20 minutter at få hmm. en kaffe. Uh, til var den Og, og, de, og det havde jeg nemlig ikke gjort på Starbucks. Nu ser du bare Starbucks inden. Nå, men Starbucks, hvor langt kunne de komme ind i Danmark? 6 meter. Uh, det er det, man kom til. Og med alle københavnerne valgte ud i lufthavnen yeah. for at købe Starbucks-kaffe. Men, uh, uh, men man siger noget du... andet? Ja. Yeah. Det er bare, for at de ikke kom i gang. Ja, yeah. uh, det, det er, er jo mand, ja, Jeg var næsten til at i forum i København. Og, ja, det synes jeg er enormt godt, at du gør sådan noget, andet. Men det var godt. Og fordi du havde jo forhøjt stofskift i forvejen. Ja, så var det <laughs> godt at tage dig ind. Ja, det er helt rigtigt sted ind. Men var der stadig mange piger, der skreg? Øh, sige, de piger, der skreg, det var også dem, der skreg for en 10-15 år siden. Ikke? Oh, så de skreg lidt de er bare nu. blevet lidt ældre, kan man sige. At der er kommet en 7 børn med i købet, osv. Og, ja. øh, og håret er bare blevet sådan noget i frisørlist. Frisør du ved, sådan en frisør, der har en... En i gavlen af karborten, som manden lige har bygget. Ja. Og så har hun 427, så hun også klipper om aftenen på lokal lokalt Det er sådan en ude af huset service. Ja. Men det var sgu meget sjovt. Altså sjovt, det var faktisk også meget godt øh, at se. Ja. Øh, og jeg så jo Axel Bøjsen i Godmorgen Danmark i morges. Ja. Han øh, var fire år, når der er et bøjbane, der blev gendannet, så er der brug for Axel Bøjsen. <laughs> han, øh, han var i Godmorgen Danmark i morges, hvor han fortalte, øh, at det var godt, at tage det tilbage stadigvæk havde ironien fra den gang. Øh, det er de optrådte. Jeg har ikke, ikke tvivl om. de dansede nemlig meget. Og ja. man kan sige, at den yngste er 35, og den ældste er 37, i tak hvad. Og de dansede rigtig meget. Og dengang der virkede det ikke som om, de rigtig lyste lyst til at danse. Og de gjorde det heller ikke, rigtig de går, men de gjorde det alligevel. Mm. Øh, og jeg vil bare gerne have været med uh, til det møde, hvor der er en manager, der har sagt, vi gendanner jer, I bliver endnu mere rige, uh, end I nogensinde har været. I. Alle, her, alle fire af jer har ikke haft en ordentlig solkarriere. Den eneste er Williams, han er jo ikke med. Men øh, Han var sarkastisk, sagde Axel Bøjsen. Robin Williams var sarkastisk, men ja, de, ja, der var var, de var ironisk. Hvad er forskellen? Jamen, sarkasmen, det er ironi bare med en ond sæde. Okay. Eller det er faktisk ikke ironi, det er bare noget andet. Men det var faktisk meget godt. Ja, ja, siger man så ikke. Altså, det var faktisk meget godt. Ja, det var rigtig godt. Det er sådan en sarkasme. Ja. Det, ja, det var faktisk virkelig godt. Så det, det var, ironisk. Det var, ja, det var meget ironisk. Ja. Æh, kære lytter, velkommen til programmet. I dag fortsætter vi vores... Øh... Det har været en fantastisk weekend rent valgmæssigt. Vi strammer jo til. Ja. Der er øh, under et døgn til, at valgstederne åbner. Øh, og de åbner jo først øh, på Hirsholmene. Hvor er 7.000 fugle, vil øh, stemme? De vil stemme. Hvor mange stemmerettede er der på Hirsholmene? Der er otte. Der er otte mennesker? Ja. Så bliver det Christiansøg efterfølgende? Øh, det er sådan den anden ende. Holmen, det er der dem, der ligger ud for Christiansøg? Nej, det var dem, der først talte op. Undskyld. Det var min fejl. Det åbner selvfølgelig først på Christiansøg Naturligt. eller Ja. Der er flere, flere dusin stemmerettede. Og så øh, åbne det over i... I, I før i tiden, før kommunalreformen, der åbnede alle valgsteder kl. 8 ja. om morgenen. Det var nemmest. Ja. Ja. Æ, der er man nu her gået over til at køre soltid, for at man ikke får alle stemmer ind på samme gang. Så, så man åbner altså man skal tjekke ind på sin kommunale hjemmeside, hvornår øh, solen er 8, som man siger, øh, i ens egen hjemkommune. Og det er altså det østligste punkt i ens hjemkommune, man går efter. Ja. Vi, vi, jeg stemmer faktisk. ved en 16-tiden øh, Aalborg-tid. Ja. ja. I sidste uge havde vi besøg af Helle Thorne Schmidt, Ville Sjøvendal, vi har besøg af Christian Tusendal, vi har besøg af Lars Løkke vi har besøg af Margrethe Vestager, og hende for Kristendemokrater, hende Kristendemokrater, den unge Anne Bjerregaard, Jette Bjergård, Anne Bjergård, Nej, det er urimeligt, Anne Bjerregaard for Kristendemokrater Danmarks lækreste kandidat Nej, nummer to, sagde hun Fordi at hende der fra Venstre havde fået førstpladsen I dag har vi besøg af en minister Kulturminister Brian Mikkelsen og, og så har vi øh, ikke mindst. gemt det bedste til sidst, om man vil. Vel i virkeligheden en valgkampens hovedperson det sidder lige over for os. På vores hjemmeside drdk Spider, øh, kan man vanligvis øh, normalt gå ind og se øh, oh, vores normalt. webcam, øh, og man kan også se vores øh, playliste. Vores playliste. Det kan man ikke i dag, fordi vi er blevet rykket til et af de andre helt fantastiske studier i DR-byen i, i, på Amager. Ja, det er det studie, der normalt bliver sendt fiskerinotering fra, så vidt jeg kan lugte. Det. det er korrekt, og øh, det er her, vi sidder, og øh, der er... Og Anders, hvorfor er det, vi er blevet flyttet, skulle du måske lige fortælle? Jamen, det er jo fordi, at UC uh, os fra P4, ja. altså uh. vores forældres radiostation, øh, ja. vi laver en partilederrunde, er som, som betræder sig altså, lavet i fredags. Originalt. Øh, og det lavede så lidt ligesom vi det er på det, jeg lavet den i går og TV2 laver den aften. Og uh, Dremer ja, fik de ikke. Kræmer fik det ikke. Øh, og og er jeg der ved ikke en, de ikke fik. At over på Fox News, over på kvægte ja. der har de siddet, Michael Dyrby, Fox chefen, og siddet og tænkt, prøv at høre. Hvad fanden stiller vi op i morgen? Hvad gør vi? De havde alle farverne, de havde lyset, de, de havde, havde det ham i Igen, øh, igen, og det siger jeg kun fordi, at jeg får Ej, men min men løn fra den her firma. Der. Men helt ærligt, det var meget flot. Det jeg så af i går, var fantastisk. Og Nars velkommen til programmet. Tak for det. Du var jo med i øh, debatten i går, øh, og, og nu skal du også på TV2 i aften, så det er ikke fordi, eller, du må godt sige, at det er bedre end TV2, øh, <laughs> men, men det var flot i går. Var det godt at være med i debatten i går? Det var dejligt, der var god stemning, der var mm. en god ordstyr. Øh, Reimer han var i topform, og det var nogle flotte farver. Ja. Og jeg kunne godt lide var min pladserien. Var du glad for din farve? Fordi udenbart havde du ikke fået din, jeres farve. Nej, det havde, jeg ikke, det havde man givet det havde uh, Lille. Det ja, jeg havde ja, Ville fået. Ja, ja. Tror du, det jeg, ikke kan give snabfiverings vælgende? Ja, men uh, jeg kunne godt lide den pladserien. Jeg var sådan midt imellem uh, Anders Fog og Hele. Det er sådan midten, <laughs> ikke? Mm. Ja, men hvilken farve var det, du havde fået? Det var noget, ja. noget grønlig noget, ikke? Var det? Ja, det tror jeg. Du så selvfølgelig farven stod bag fåren. Nej, jeg stod er bag fåren. Ja. Ja. Men det var når man ser at det på fjernsynet øh, også på eller undskyld øh, hovedtopmøder, topmøder man vel mellem med Helle og Anders Fogh, øh, For i søndag, mm. Der øh, havde der været en øh, umiddelbart på dagen inde på TV2, hvor at øh, Jess Dorf, øh, han kunne ikke, han var ikke rigtig god, øh, og det er så ikke rigtig den der øh, gang over på kvetoer, der også Fox News ser bare ikke særlig god ud. Nej, øh, hvor man havde lavet det her fantastiske studie, man klippet øh, det så virkelig det var godt fjernsyn også. udover, så kunne man diskutere øh, indholdet, ikke? Men selve fjernsynsudsendelsen mm. var sindssygt flot lavet. Og det var den også i går. Ja. Øh, så, Karla, velkommen til programmet. Tak for Du er formand hos øh, Ny Alliance. Men jeg vil lige sige omkring det sidste der. Synes, så Uffe Bukhart var altså øh, ude at give meget hård anmeldelse af, af fjernsynsprogrammet i dag. Også fordi Uffe Bukhart ved jo rigtig meget om valgfjernsyn. Så ja, er det men det farver nu helt gale. Hvilket program øh, har spurgt ham om det? Nej, det var en af, en af de elektroniske aviser, jeg tror, det var Berlinger. Der er, bundkarakter. der er det jo godt at spørge ham, som jo udgiver et blad, som virkelig er læst herhjemme. Men jeg er afbrudt, Anders. Jeg vil bare sige velkommen til dig, Anders. Du er vores anden sidste politiske gæst. Formand Nå, for Nye Alliance. Ja. Et af de yngste partier i folketinget. Ja. Vel ikke det ønske, måske? Det er, er det Ja. Men øh... er I Folketinget? Ja, det er jo vel selvfølgelig, teknisk, fordi du er, jeg i er nej, ikke, nej, teknisk set er det, men uh, Nye Alliance er endnu ikke repræsenteret i Folketinget. Du er egentlig løsgængere? Ja, egentlig løsgænger, mm. indtil vi, vi bliver valgt en. Når I nu kommer ind, vil I så øh, på nogen måde være baseret med hensyn til at få tildelt værelser og kontor og sådan noget? Eller der en vis form for... Ja. Ryster man posen hver gang? Nej, det kommer an på mandaterne. Altså, jo flere mandater, jo større er værelserne. Det er fedt nok. <laughs> Også fordi, jeg kan forstå, at øh, nu, når vi er med det er med rumfordelingen i Christiansborg, mm. vi sender mm, mm. jo et sort spejder og valgaften i morgen på P3 mellem 19 og 24. Ja. Øh, grønlandsværelsen. Og umiddelbart øh, siger du, da vi snakker om det før her så øh, spiller vi et stykke musik, og hvad siger du så? Siger, men, vi skal også være i grønlandsværelsen. En hmm. ny alliance, så der, der må være et må det, er også, sidde... ja, det er også nej, der kom er... post. Ja, det går ikke ah, nær. Ja, ja, ja. Det går ikke mere med, altså I kommer lige så Det er, nu, så er etableret i tilbage i 1921. <laughs> ja. Det må vi nok. Øh, øh, men så har vi sådan fundet ud af, at der er det ny grønlandsværelse og grønlandsværelse. Jamen det nye, det er der, hvor I skal være så. Open, jamen det, det ved jeg så ja, ikke. Det ved jeg ikke, jeg håber, at vi skal være i det nye. Altså det, det lyder det, bedre det, nye, det, gamle. Det, er, det er det mindste værelse, de har. Det er nede i kælderen bag, okay. <laughs> bag Ritter. Bag lokalavisen fra Jørgen Amt, og de, de virkelig uh, små medier på Christiansborg. Jeg tror, du skal fest i grønland, så vi var henne og se på det jo. Det så flot ud. Var det? Men det har så været det gamle grønlandsværelse. Ja, men øh, at det er nok det, I har set. Pis. Prøv at høre, øh, vi har jo fået valgpost, og øh, vi har jo en, en god ven af programmet, øh, eller en god, han, han lytter i hvert fald. Storker, vi øh, kan kalde ham. Han er en storker. Øh, nogen vil sige, hvis det de havde, altså, de havde været popstjerner, så havde man tænkt, at manden er ikke helt rask. Men, øh, nu er det politiker. Nu er han politiker. Det er Poul Slytters søn, Peter Slytter, som hver dag, siden vi kom tilbage i mandags, har sendt os et, øh, et brev. Ja. Øh, og vi er rigtig, rigtig glade for posten. Øh, og så i dag har han til at følge hvor i vores. Øh, hver dag i hvert hele ugen har han skrevet velkommen tilbage. Jamen, det synes jeg, øh, er, vi er tilbage. Men, tak Peter. Tak til Tinsel i det Anders Anders. Velkommen tilbage. Her er lidt til at spil. Mm. Ring til mig på, og så en telefonnummer, hvis I skal have en monteringsvejledning. Øh, I vi eneste brev, der har han sendt sin telefonnummer. Øh, ring til mig, hvis I skal hjælpe til, hvordan I spiser de konservative bolcher, jeg har sendt med. <laughs> eller ring eller til mig, hvis balloner. I skal lære, hvordan vi puster en konservativ ballon op. Ja. Øh, og nu vil jeg folde det ud. Men vi ser, har os... og det er også ja, sødt af Peter, han siger, vi kan ringe, men vi vil altid godt helst prøve først selv. Ikke? Okay. Peter øh, har sendt os en ordentlig bomberstikker. En streamer. Øh, Stiller han op i... <håh>, kan du høre, hvor, hvor jeg lige har ind, kan du ja. høre, der er en, der har en telefon af hende, som virkelig forstår. Er det dig, Anders? Ja. Oh. Nå, no. <hælder> herrgud da. Det var, undskyld. det var, <hælder> det var løs, en iPhone, der ringer der. Det var da, hvor, det, det. var, nej, det var jeg løs. Løs. Løs. Æh, Peter Slytter, har sendt to streamer øh, fra hans bil, ikke? eller der kan sendes på en... Og hvad, hvad står der på streameren? Det står bare, han. Peter Slytter kryds i hele Sydjylland. Og det vil sige, at så stemmer Peter Slytter i hele Sydjylland. <hælder> Men var Peter Slytter ikke på et tidspunkt medlem af, af borgerrepresentationen i København? Men han er ikke stadigvæk det. han det. Jamen, det det han, bare er bare mærkeligt, at han stiller op i gram. Det forstår jeg. Ja, det foregår og ja. besynder lidt. Jamen, det... Æ, det, vi har også fået, det skal vi altså også have ham om, Anders. Vi har fået mere post, og Nå, vi, vi har, har fået til fra ham, Peter Hansen. Han er venstrevejen. Ja, Peter Hansen har så lugtet Lunden. Og har tænkt, okay, kan vi da slutte at komme ind? Så kan jeg også. Og Peter Hansen, hvem er han? Han stiller op for venstre, Hvor og han skriver, i Jylland. <laughs> I hele Jylland? Hej, Sorte spider. Var det noget med gratis billetter til en fodboldkamp? <laughs> Venstres kandidat i Fredericia, Peter Hansen, har købt kampen. FC Fredericia, Hvidov IF. Peter, det er noget, man gør i Italien. Og så lykker Juventus ned. Men okay. Nu er det kommet til borg. Peter vil gerne give borgerne i Fredericia de mange frivillige i fodboldklubben, og FC Fredericia spiller en god oplevelse. Og han inviterer derfor hele byen til gratis fikset kampe på Fredericia stadion. Det stod der ikke. Det var noget, jeg fandt på. Der er besøget det. fire billetter til kampen søndag den 11. november. Det var i går, kl. 15. <laughs> vi men, håber at se jer på med de frederacianske freder borgere, så vi kan få en god afslutning på sæsonen. I går er det lidt uheldeligt, at få en billet til, men... Ja, det har været en god kamp. Jeg ved ikke engang, hvad den blev. Hvad blev det? kan den? være, at der er nogen fra revisionen, der kan tjekke, hvad den blev. Nej, fordi vi er ryge has, kan jeg se. Nå. Men er der, er der, er og så, en, og så, så har vi også fået en badedragt fra SF, men det, det er der næsten ingen grund til at tale om. Jamen mm -hmm. lidt andet, fordi at den er utrolig dårlig syd. Ja, men det er også bare... Men hun er Danmarksmester i synkronsvømning. Det synes jeg lige skal Ja, Ja, efterlyst valggejl. Det kan jeg ikke også bare. Det, det, siger, har det skal jeg det få. Her får jeg et unikum, der dog matcher den SF-badedragt, jeg selv har. Hmm. Øh, jeg ved, Anders, det må være dig, ja. sammen med en ikke-ubetydelig del af den danske folk, en del af min passion for synkronsvømning. Når jeg ikke lige er folketingskandidat for SF i Vestjylland, er jeg nemlig Danmarksmester i synkronsvømning. Ja. Tak for god underholdning, Jesper. Sissel Hofmann, Tak skal du have, Sissel. Og så har Sissel sendt sin baddragt, og øh, med et SF-paljetter bagpå. Jeg har fået ret til taget i går. Nå, her er det godt. Der kan det godt være Peter Hansen, han tænkte, der skal jeg snakke med dommeren. Nej, så vi skal tale med dig, øh, fordi det skal selvfølgelig ja. handle om valg. De det skal endelig. handle om ny alliance. Øh, jeg, kan godt, jeg tager bare lige et beror fra for mit manuskript. De Radikale skal vi snakke om. Vi skal snakke om de nye alliance Så skal vi uh, snakke om 2900 Happiness. <laughs> uh, og så skal vi uh, snakke om uh, meningsmålinger. Og om hvem, om du peger hvem du peger på. Ja, og ja. så skal jeg bare høre, altså. har du det godt? Jeg har det fint. Ja. Ja, jeg... har... Forhånden til, vi spørger, er jo, at uh, du har jo... Uh, det her program er faktisk bondet, var ikke det, vi har Jo, no, det er vi ja. uh, Fordi Fordi du har været nødt til at melde afbud til partilederrunden uh, på P4, ja. som ja. jo... Jamen, tandsyn. Jamen, tandsyn. Men det er jo jo sagtens snart frit, for der er ingen på V4, der hører det her. Nej, det vil de være... har så rasende travlt med ja, det men mod. jeg har en god øh, erstatning. Det er Anders Samuelsen. Er det Kolin? Nej, det er Samuelsen. Kolin, okay. uh, han øh, klarer fyn. <laughs> <laughs> Nå, siger du det? Men, men øh, hvorfor var det ikke at de bladre og hedde Kolin ind og har været med? Ej, det er, er overraskende, at vi skal spille asart ved tidspunkt med det kamp. Nu <laughs> synes jeg tager det sikkert kort. Og Samuelsen er top i radio. Ja. Ja, Hvad Du kan han? godt lide, at jeg har hans ansigt. Ja, jeg ham. Ja. Han har lidt stigende blik nogle gange i fjernsynet. Ikke? Det var godt, lidt bange. Det, der har irriteret mig lidt, øh, og, og det vil jeg, det vil jeg godt øh, altså, roste for. Altså, øh, han irriterer mig også hårdt. Nej, men han øh, havde bare et stigende blik, øh, før han begyndte med kontakten. Det vil bare sige, øh, inden vi kaster sød, for det er jo stort, øh, voldsomt, mm. altså virkelig et hårdt interview, det skal igennem. Ja. Jo, det er jo ja. vores navn. Oh, nej, oh, nej. Oh, nej. Øh, vi har bare det her filcut-forudsætning, men lige om så ruller den lange slange ud. Jeg vil bare roste for at have. Når der var optræk til, at Pierre Kjærsgaard eller nogle andre øh, godt ville have, at du skulle blive ophisset, hmm. ja. så er du ikke blevet det. Du er blevet ophisset, men det har var egentlig ikke været som sådan en Men det var, når de ikke ventede det. Æh, ja, det var når man vildt ventede det, at du blev rigtig sur. Ikke? Det, øh, og, og, nej, det er ikke rigtigt. Nej, det var det, jeg mener, og det skal du have respekt for, at du... Øh, ikke fordi nu så jeg øh, her til formiddag øh, debatten, gennedsendelse for DR2, mm. hvor er Mariette, øh, eller Mette Frederiksen og øh, sundhedsministeren... Øh, de hissede så. De står og råber og skriger hinanden. Ja, det er meget I, I, I fredags, da der var valgkandidatrunde uh, her på P3, der uh, er Hedegaard Hedegaard, hun tager jo selv med i løbet af 3,5, som hun hice Det er ligesom hendes uh, strategi. Der var også en anden, uh, der og var og hendes de og hende de, de var oppe at diskutere, og det var sådan noget, at lytterne til sidst skrev ind, eller ikke til sidst, allerede da de begyndte at skrive ind, hånd nu kæft. Vi gider ikke at høre på det. Det er simpelthen, det lyder som en dårlig. Arne, barn, der var en anden, der også skændtes i fredags P3, som hissede op hele tiden. De var bare piger. Ja. Nej, hun var, hun var faktisk... Nej, hun hun er var faktisk æ... Der var en eller anden, som også bare havde en skærebrænderstemme, man ikke kunne holde ud, men det er lige meget. Men det er, det er, det er meget simpelthen ikke at sig op, når man alle venter, med man gør. Ja, og, det, ja. og det, kan, det skal du have et på skulder for. Det synes jeg er godt god. Tak. Men øh, så var det også nok med rosen. <laughs> så, nu skal Æh, vi spille noget musik, musik, Og så øh, snakker vi videre med noget Anders. Vi lytter til de sorte spejdere, vores webcam virker ikke i dag, fordi at vi er... Øh, jo, det blevet... virker jo sådan set. Det står bare et forkert sted. Det kan man sige, det gør. Det er bare flyttet over, eller vi er blevet flyttet over i fiskerinoteringens gamle studie. Fordi at... Øh... Jeg skal nyse. Jeg er Det, det er, vi fly... er allergisk over for fiskerinoteringen. <laughs> Hvad skæld? Uh, vi er blevet en uh, ægteskæld. Vi er blevet flyttet over på grund af, P4 ja. skal lave partilederrunde. Eller så godt som partilederrunde, fordi uh, partilederne, alle taler om, sidder jo her. Ja. Og uh... Nars Garte, det er jo dig. Ja. Øh, en ting, der måske skuffer en lille smule udenvært. I et kæmpe, kæmpe bæger af glæde, så er der en lille dråbe malur, det er at jeg konstaterer, at der er faktisk øh, kun fire tv-hold, der følger der lige nu. Jamen, jeg føler mig også alene. Ja. ja. Øh, vi havde jo helt Thorin Schmidt inde ja. i starten af sidste uge, og som havde øh, godt nok, øh, det var fem kamerahold, der fuldt hende, men to af dem var stille billeder, så jeg ved ikke rigtig, hvis man siger at to stille billeder, gælder for et levende billeder, så er I faktisk er point. Men skal vi lige gennemgå, har... ja. Hvem der er? Der er ham. Øh... Fra højre. Det er Al Jazeera. Ja, det er Al Jazeera. Det er Al -Jazeera. millioner seer. Det er en af de største fjernsynsstationer i verden. Og øh, vi har jo tilladt Al Jazeera at komme ind under den forudsætning, at vi kommer med i billedet. Men Altså, hvad laver Al Jazeera? Øh, de øh, følger øh, Al Qadern et værke. Al Qadern, i Al -Qadern i <laughs> Og, og kan, er det muligt, at du på arabisk kunne fortælle de mange seer af Al Jazeera om, om, øh, om vores program? Uh, det kan jeg godt. På arabisk. Altså, yeah. Ja, bare så, så uh, den, uh, fordi det vil sikkert komme med. Så er der en bedre chance, for at vi kommer Der har jeg til at lade jeg siger, hun har din meget uh, kusherfessud. Hmm. Hmm. Kusherfessud, det er sorte spejder. Tak. Ja, det kan du nok begynde at se. Så har vi... Uh, men hvad er det der? Din og det er, DR, ikke? Det kan du se på den lidt uh, sjukskede påklædning. Ja. <laughs> uh, hvad er det der? Hvad er det? Det er, ikke? Nej, det er ny allianci. <laughs> det er nyere. Ej, man har hyret sine egne folk. Så man har altså også... Øh... Så man har altså også øh... Ja, okay, godt. Så I starter sig en tv-station. Det er der lidt der ja. nyhed vi kan break. Hvad her? bliver det filmet til? Ja. Til hjemmesiden, eller hvad? Til hjemmesiden. Okay. Det siger alle. Det er, det er til hjemmesiden. Når jeres web ikke virker, så har vi... Så går til hjemmesiden. hjemmesiden, ja. ja. ja. Så, øh, er, så går vi øh, herovre på, øh, på fløjen herovre. Ja. Manden. Manden, øh, manden, der opfandt øh, selve genren at følge. Kristoffer Kulbransen. Øh, dokumentarist. Øh, altså, meget er meget ved, ved du noget om det? Hvor meget robbern har Christoffer hånd på den udsendelse? Han har for meget. <laughs> Men man kan sige, der må være at der Kristoffer har jo timer. lavet øh, flere forskellige film, hvor han har fulgt blandt andet Lykketop i valgkamp, ja. Eller sidste valgkamp. Var det, og, øh, øh, og nu dig. Hvorfor har du sagt ja til, at Kristoffer må følge dig ind? Men yeah. <laughs> jeg har ikke sagt, ja. Han er bare, bare. ved med at ham. fordi man kan sige, at en af de ting, der var... Uh, at der var også det med Anders få i forbindelse med EU-topmødet. Ja. Ja. Uh, hvor man kan sige, at P.S.D. Møller uh, bliver fremsat... Uh, fremsat fremstillet lidt Nej, han fremsatte sig selv, kan man ja, sige. Jeg det, tror, det, jeg, det synes jeg, at P.S. Møller klarede helt fint. Ja, det, det, det kan man selvfølgelig sige. Og, og man kan og, ikke... Don't shoot the messenger. Og sekretæren også uh, mente uh, ja. nogen... Uh, Anders Fogh var lidt biskår for. Men, men, det, men han hvad, er der nogen klausuler på din side om, at der er noget der ikke må vises? Jamen, der er ikke noget at skjule. Vi lægger alting åbent frem. Det er åbne det er kilder. Jeg kan ikke at hæfte mig lidt ved, at Christoffer Gullbrandsen har en lille broche på sin, på sin pullover. Det synes jeg vil... Jeg... Hvad er brochen af? Det er pet light. Det er noget pet light. det er, light. God, det er Danbrugsplan. Pardon. Øh, Nå, øh, ja, men vi den fjerde rosin Ja, og det er netop ikke den sidste. Det er første gang, øh, ja. at det sker TV2. Fox News. Fox News. v 2 <laughs> er også til stede i dag. Der er simpelthen et, et kamerhold for TV2. Eller kamerahold det er en, Eller, en mand. mand. Men, men det, det er sikkert en mand. Ja. Det er fantastisk. Øh, hvad, hvad ved du, øh, så hvad det han har? Så æh, alle kameraer vender om på, <laughs> TV2, hvad laver de? De øh, følger mig i dag. Jeg tror, det er til aften. Uh -huh. ah, ja. Så tror jeg ikke det med Fox News, det kommer med. <laughs> Men, ja. Hvis vi siger Fox News, så er det samtidig, at det ikke kan kæmpe. Fordi ud. altså i aften er der jo på TV2 øh, den sidste afsluttende partilledrunde, mm -hmm. øh, hvor I alle sammen er der igen, igen, igen, igen. Ja. Øh, hvad skal I snakke om i aften, som I ikke allerede har snakket om? Øh, jeg ved det faktisk ikke. Jeg har indtil, jeg, jeg kom her kl. to øh, bedt om at få en slagplan. Hvad sker der i aften? Jeg har ikke fået det endnu. Så det bliver nok en overraskelse. Fordi at øh, Fox News søster søsterstation station TV2 News øh, kørte lidt over weekenden på Little Fox, Little Fox. Nej, <laughs> jeg kan godt faktisk godt lide, rigtig godt lide TV2 News. Jamen. Det er sådan noget helt andet. Øh, kan du ikke lide Fox News? Øh, jeg kan rigtig godt lide TV2 News. Og, mm -hmm. okay. Der kørte de, der var et valgmøde i eller fredags mellem dig og Pia Kærsgaard, mm. og ø, til det her vælgermøde, der er der en, der rejser op og spørger dig om, om de nye alliance skatteplan, om mm. du ikke kan ø, lave en beregning. Oh ja. øh, og der siger du så til hende, der rejser op siger, at jeg forstår ikke spørgsmålet. Mm. Øh, og der var der måske nogen i panelet, eller piger øh, og Søren Kaster, der var, øh, som var ordstyr, og nogen i bandet publikum, der godt forstod spørgsmålet. som aften er du inde i TV2 News-studie hos Lotte Mejlhed mh, og Poul Eriks Gammelsen. Mm. Øh, og, og der spørger de dig om det samme, og så forklarer du, så kommer du med en udregningsmodel øh, ud fra det her spørgsmål, som er stillet og så viser det så at den udregning du kommer med, at dyrere end det oplæg, jeg skal det plan ud på, ikke? Øh, og så hedder det så, så, sen fredag aften, til lørdag morgen. Nej, nej, nej, nej, nej, nej lad at nej, det, ja, det er fordi, du er meget... Nej, men Nasser med ja, det er bare lytterne. Der er Nå, mange, det er lige, der, der, der, ser der ser TV2 er, okay. 2 News. Der er faktisk ikke nogen, der ser det. Så det er bare for at forklare lidt hvad altså. der er sket. Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Nej, det, jeg forstår det nu heller ikke. <laughs> men, øh, men det er helt sikkert, det er et spørgsmål. Det du det, svarede, jeg, Der er nogen, der var, skød der skole af TV2 News, sagde, at du ikke svarede ordentligt på spørgsmålet. Øh, og det var der sådan nogle politikere, der har sagt, at det er fordi, I ikke har styr på noget som helst i din ja. alliance? Øh, og så hed det så fra din side, at du var blevet rigtig træt. Jeg forstår, at du er træt nu efter det her spørgsmål. Men det er ikke et spørgsmål, vi har du Men altså, er du træt? Er du udkørt? Eller havde du bare ikke styr på noget som helst, da du stod der i fælles? Nej, men det er meget svært at skulle øh, ordne en selvangivelse øh, mundligt på direkte tv. Men øh, der er ingen tvivl om vores øh, skattepolitik. Vi vil have en øh, skattereform, hvor skatten øh, maksimum skal være på 40 procent. Det, der blev stillet et spørgsmål omkring, øh, altså jeg forstod simpelthen ikke det spørgsmål med, øh, hvis man tjener 20.000, hvor meget man skulle betale i skat, eller hvor stor skattelændelsen er. Og det var derfor, jeg spurgte den pågældende, hvad er det, du er ude på? Ja. Er det hvor meget skal eller hvor meget du skal betale i skat? Fordi... Hvor meget du skal betale, skal det er meget afhængigt af fradrag med videre. Øh, har du nogle fradrag? Har du ikke nogen fradrag? Okay, det kunne godt have blevet en lang <laughs> aften. Øh, så, og om aftenen blev du endnu mere forvirrende. For så, lige pludselig så inkluderede vi også arbejdsmarkedsbidrag Off. ind i det, og så blev det rigtig slemt. Men, øh, men øh, jeg tror, det, jeg har lært af det, det er, at øh, man skal ikke lave selvangivelser mundtligt på direkte tv. Men hvorfor hed det så så for din kampagne stab, at du lige pludselig var blevet træt? Og det var det, der var årsagen, fordi det er da også lidt et uh, dumt, dumt signal at sende til din modstandere, at du er ja. blevet træt Nej, men flere det er, før valget. Ja, men det, det er jo sådan, at Anders Samuelsen var ude at sige, at uh, det har været en uh, hård valgkamp, uh, og, uh, og det gør, at man uh, ikke altid er uh, i optimal koncentration. Altså, jeg synes faktisk, at det har været en... Uh, en meget, meget hård valgkamp. Jeg har deltaget i flere valgkampe. Jeg synes, det er den mest personlige valgkamp, hvor man især går efter manden frem for gå efter bolden. Og det udmatter lidt, men jeg føler mig i topform. <laughs> Kigge Anders bare overhovedet. mig. Faldet søvende, du faldet ja, Nej, men jeg er stadig lidt øh, under eftervirkning af, af din lange betragtning. Må jeg spørge noget andet så? Øh, ja, definitivt. Øh, de I gamle dage grinte man jo øh, af de radikale, fordi det var sådan lidt, en ene dag mente de det ene, og den næste dag mente de noget andet. Ikke? Og det var radikal politik. Hey, nø, er du radikal nok for lige? Jeg synes, du både over eller et eller andet. Øh, øh, og så læste jeg, jeg kan ikke huske hvor, det har også det gyldigt at I øh, var de nye radikale, fordi at den ene dag, øh, så er det det der med kolæn og fyn, og øh, så var det kun bogen eller og den næste dag, så var det alligevel ikke. Prøv at høre, hvem skal holde styr på de tropper der, når I kommer ind, uanset hvor mange mandater I får, om I får 4-5 øh, stykker, som I står i nogle meningsmålinger, eller 8-9 stykker som i nogle andre meningsmålinger? Fordi du kan godt se, mm. at det er lidt mærkeligt, Lars. Det er at den ene er... dag, der... Øh... Nej, det synes jeg ikke. Altså, det er jo sådan, vi opstiller jo 99 kandidater til Folketinget. Og øh, vi er jo et nyt parti, der var i fuld gang med at udvikle vores politik, da der blev udskrevet valg. Og, og kandidaterne har ikke været medlem af partiet i, i længere tid, så vi har ikke haft de øh, grundige drøftelser af de forskellige politikområder. Men, men, hvad hedder det? Det, at, det, at Koling går ud og foreslår noget under en valgkamp, ændrer jo ikke ved vores politik. Øh, det, at øh, Jørgen Poulsen går ud og er mere vidtgående i forhold til vores asyl asylpolitik. Det synes jeg er sympatisk, men det ændrer ikke ved vores politik. Men det er ikke De ærlige... enkelte medlemmer skal have lov til at... Også have nogle sags så længe de respekterer partiets politik. Men øh, det, der vil problem problemet i en valgkamp, det er, at så øh, får modstanderne masser af vand på møllen til at kunne sige, I er fuldstændig utækket ekstrem på noget som helst. Jamen det... Et, og, og, og give vælgerne øh, den opfattelse, at det skulle forholde sig sådan. Nej, men jeg synes faktisk, det er en øh, styrke, at vi har kandidater, der er selvstændige, selvtængende, som kan tænke selv, og engang imellem komme med nogle øh, forslag, der er utraditionelle. Det vil jeg faktisk foretrække frem for, at vi har kandidater, der kun kan synge partiets sang. Jamen det, det synes jeg da, at jeg vil da gerne have nogen, der kan tænke selv og komme med idéer og forslag til, hvad der skal gøres. Og det er da mere spændende, synes jeg, end at høre forskellige kandidater. Det eneste, de kan, det er partisprogram sådan uden ad, hmm. er, er, er, er nogle områder, I ikke har nogen politik på endnu? Ja, altså, altså jeg blev øh, interviewet af Færøsk Radio her i sidste uge, og jamen, øh, der var spørgsmålet... at altså, du har bare det vildeste medie, det altid siger, det er Fox News, det er dem alle sammen, og så Færøsk Radio, det var der lige op af tasken. <laughs> og de spurgte mig, om øh, Ny Alliance har en politik i forhold til færøerne, og det har, det, med, at det har vi ikke, så langt er vi ikke nået... Det kan jeg godt hjælpe med. jeg har, og, har boet derop. men jeg har også været der... Udstrakt ja. altså udstrakt selvstyre. Så meget ja. sindssygt overhovedet som muligt. Øh... Blokstilskuddet, lad være at røre ved dem. Bare ja. lade dem. <laughs> ja, men, ja, men det jeg kunne sige til den, det er, at nu skal I behandle jeres homoseksuelle ordentligt. Ja. Og, og, øh... det, de bliver så af når du de nævner det med de homoseksuelle. <laughs> Bare helst ikke røre blokstilskuden, ikke, rør blok ikke nævn de homoseksuelle, og lad dem passe. Og abort også, det kan de heller ikke lide også. Men om. altså, Nej, de... jo I er til gengæld med Dansk Folkeparti, der er I enige på dyrevelfærd. Ja. Yeah. Øh, og vi har det er interessant. Anders blevet uvenlig at kræse 1000 dage. Nej, jeg var uenig. Du var uenig i debatten vi havde en det debat. Øh. Er det hele deres øh, dyrevelfærdsprogram, I har annekteret? Nej, det er jo altså vores dyrevelfærdsudspil er jo øh, øh, skrevet og koordineret. GDCB og hun er jo kendt for at være dyrenes øh, ven. Hun har hun har, hun har hun kæmpe for dyrenes rettigheder i Europaparlamentet i mange år. Det er rigtigt, Det har hun ikke. Det er og øh, og dyregifte. Jamen der vi hvad hedder det. Der er vi enige med, med dem om, at øh, man skal være god ved øh, dyrene. <laughs> det tror jeg, jeg sgu alle sammen altså jeg er ked af at sige det. <laughs> men, men det er vel frem til, det men, er bare... på nu hør. Men vi er også er jo ikke nogen. Der er jo ikke nogen... <laughs> du er jo ikke... Altså selvfølgelig Nej, er vi men, alle sammen men, enige om, at man skal være god ved dyrene. Men, men er, hvad med, med, med I til Kom, det, for, det er jo bare for, at så var I enige med dansk folk kan sige om noget. <laughs> ja. Fordi er vi ikke særlig meget andet enige med... Jo, jo, jo, jo. jo, jo, jo. Der er... Øh, vi er også enige om... Øh, Samuelsen altså. sad sammen med Christian Tolesendal øh, på noget Fox News i går, og øh, blev enige om helt stribe kan jeg huske. Det er bare jamen, interessant, fordi... det er Blandt at, ligesom andet i et, et... et folkehavnslægning om traktaten, Øh, om at man skulle have noget mere alternativ energi, og blandt andet bølgenergi øh, kommer frem pludselig ja. igen. Og, øh, og, og der var mange flere ting. Ja, men det er da også nogle af de punkter, som øh, nok alle er enige om i Folketinget. Så altså, der er, og, det er ikke kun dyrevelfærd. Ja, men, ja, men, men, men altså, vi er også enige om noget, Men altså, grunden til, at der er ja. rigtig mange, der godt kunne lide dig og jeg og stadig godt gøre det, det var fordi, at da I startede sagde, at I ville sætte Dansk for ud indflydelse. Det var i hvert fald det, I arbejdede for. Mm. Men nu øh, er det noget med nogle krav og sådan noget. Mm. Du, du har stillet statsministeren mm. for at kunne støtte ham som statsminister, korrekt? Jamen det, vi har sagt, er, at vi peger på Anders på Rasmussen som vores øh, statsministerkandidat. Øh, jamen, det gør vi, og, øh, men øh, vi vil også have hånd i hanke med øh, forhandlingerne, fordi vi har nogle politikområder, om vi gerne vil have igen. Men, og nasser, derfor øh, mener vi, at der skal være en dronningrunde også. Piger bare, ikke? Men prøv at høre, i forhold til, øh, da, vi startede, da vi startede den 7. maj, der nu sagde vi... Vi vil gerne minimere Perkerskårs indflydelse. Og det er jo sådan, når man ser på meningsmålingerne, er vi svækket i meningsmålingerne, så er vko flertallet tilbage. Når vi styrker meningsmålingerne, så er vi på flertallet væk. Og hvis vi kan fjerne VKO-flertallet og, og trække VK i vores retning, så har vi også minimere Pirk og Kerskårs indflydelse. Altså om. Ville Søvendal tredobler sine mandater. Det ændrer ikke ved VK-flertallet. Det er kannibalisme inden for blokken. Jamen, det er det. Jamen, det er jo helt ret. altså snes, undskyld. Så overfalder I mig. <laughs> men det er jo sådan, at øh, altså, du kan se... Nej, at, men man siger noget. At, det, er mere, det er jo frem til det var, at der er rigtig mange, øh, at, for jeg kender, og øh, øh, man har også hørt her i radioen, der sidder og siger, at de vil stemme på dig fordi på grund af det med dansk folketing. Men du bliver jo bare nødt til at give loss. I bliver nødt til at give afkast på noget af alt det, som nogen synes var rigtig godt i stod for. Hmm. Æ, og alligevel sidde hånd i hånd med BM og Statsministeren og Pjer fordi du nu, for, eller I har for valgt valgt vi gerne... så er I det så lidt ud. Nej, nej, det har vi ikke. Vi vil gerne trække V og gå mod. Man kan meten. kalde det lidt åbning. Vi vil også trække de andre partier ind mod med Det ærger mig lidt at. Øh, eller det ærger mig at. Margrethe Vestager og de, det radikale venstre har fravalgt med den, for de gik til valg på at styrke med den. Jeg kunne egentlig godt tænke mig et flertal, der centrerer sig omkring midten uafhængigt uafhængig af fløjene. Og, og jeg mener, at hvis man vil tage vetoraten fra uh, Pia og Dansk Holdparti, så gør man det bedst ved at styrke med den. Skal vi have musik? Ja, det, det er noget musik, du har valgt, Lars. Yeah. Og med om et øjeblik har vi nogle klip, vi har spillet i et godt stykke tid efterhånden. Hver uge kommer der en ny måde at udtale dit navn på. Mm. Øh, vi bringer en lille potpourri. Ja, og vi har øh, også lavet en lille sang. Om et øjeblik, vi har faktisk lavet en lille sang til dig, Nars. Nars ja. Eller skulle jeg sige næsekater. Eller skulle jeg sige... Nej, Jeg vil godt spille en masse klip for dig. Øh, det er jo sådan, at de unge mennesker derude i virkeligheden er jo tosset med ringtone, ikke? så en eller anden lyd på fjernsynet eller et eller andet, det så, kan vi ikke få det som ringtone på telefonen? Hver gang vi har sagt et eller andet, der ja. bare måske var lidt interessant eller morsomt, kan vi ikke få det som ringtone, ja. eller spille et andet klip? Det, Æh, men, men det, vi har fået flest mails på, øh, og besvarelser, det er, at du skal spille dig om til hovedtelefonen. Hvilken af dem? Bare tage dem, der er... Ja, øh, det Tage uh, dem, tag dem i midten, altså. Og pegede han på? Uh, han pegede dem uh, i midten. Og det er... Uh, det hele startede med begyndt begyndte med, at Pia øh, Kærskår i en aften i Deadline siger sådan her. Nasser Katter. Da hun udtalte dit navn. Nasser Katter. Det valgte vi her på programmet at tolke som den gamle udtale af dit navn. Det er Pia klassik, fordi det er kun hende, der i starten sad fast øh, på, på de flade ære. Så skiftede hun. så, ja, så var hun ved ja. til noget at tale med Så var hun i øh, DR2-debatten. Nasser Katter. Jamen, Nasser Katter. Det... Gammel. Altså, Nasser Katter. Når hun er sur på mig, så siger hun kater. Er det rigtig? Ja. Men er det så kater? Så hun sur? Så hun sur? Nej, så kater. Der er, hun er ja. Ja. Først, der der en lidt skitsy. Hun blev med at triste ningen en i glad i den nummer to. Nej, så kater. Den der. Nej, så kater. Nej, så kater. Men den er heller ikke rigtig vel? Nej. Nej, men katter. så den den rigtige kan måske komme her. Nej, så kater. Det er fra hans enkel. Det er hans enkel der får <laughs> besøg i øh, tv tvisen, tror jeg. Nej, så kater. Det, er, det, det lyder som et eller andet, man tager på brød, ikke? Er ja, det, er det er kan ja, du, du ikke lige række mig? Er så <laughs> ja, eller sådan et, hvis man skal have solskoldning. Ja, godt. Okay. Men så er der den sidste. Nasser Kater eller Kater. Det er fra, øh, jeg siger og hvor hvor øh, vi selvfølgelig håber og tror, at øh, Jens Olof, han, han har hørt vores program, program, Og så er han blevet helt rundt på gulvet. Nasser Kater eller Kater. Hvordan er det, siger det? Men det er jo Nasser Carter, ikke? Eller hvordan? Det er, er det Nasser Jimmy? Carter. Men Nasser det er Carter. samme karter som Jimmy Carter, bare... Ja, bare stav på en anden måde. Og Nasser... Med... Med et udtages med to S'er, men staves med et. Men det er et flat A, ja. ikke NASA. Nasser. Nasser. Nasser. Ja. Ligesom den ægyptiske Nem præsident. Nemlig, er opkaldt efter ham. Er det rigtigt? Ja. Nå. Tror du, at Nasser Carter sidder i liv? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Nå, kan du måske. Nasser Carter. På arabisk rettet stedet, nasa så det det Men så kan vi godt se, forestiller hans enkelpæl til Siver at sige... en af de jo ikke. <laughs> og alle sidder og tænker, hvad snakker man? Ja, hvor hende er det? Øh, Gry, vores uh, redaktionschef, øh, som du jo øh, ikke sig. kender, øh, Nassar, fra øh, dengang du var med i Massen øh, har lavet en lille sang øh, af de her prøver. Det skal de sige, der er måske nogen, der har tænkt, at DJ Tjesto i parken i lørdag skal sige, de har intet med det at gøre. Det er ikke live for parken i lørdag, sådan noget som helst. Er, det er 33 sekunder sammenklip af de forskellige øh, udtalere, ikke? Tror jeg tror ja. Er det og det er jo sidste gang, at man her i programmet kommer til at høre musik, der er så elektronisk forstærket, om man vil. Eller aldrig nogen har været i nærheden af et, et Det har aldrig været i Men lad har vi hørt? Men Gry er jo... holdt. Jeg ja, det var jo, at Gry var fra sine forældre. Øh, altså. Gry var jo til Tjesto i parken. Ja, det var, hun <laughs> hjem i morgeslunde halv syv, og ja. havde sovet siden løbet i er Han bankede blå og ville det. Og tog rigtig meget kilde og nu lavede hun den her. Okay. Okay. Hvor forfra. Er karte, det kan vi. Det er jo ikke, det er jo ikke seriøst. Øh, nu starter forfra, nu starter forfra så og så tager så, så, og så, ja, ja. og så ja. Ja. Kan du egentlig tjekke nogen, nasser? Ja. nasser? Nej, egentlig ikke. Nasser. Ah, nasser. Nasser. Nasser. Nej. Ikke nasser. Nasser. Nu rører jeg selv i min egen fælde. Sig efter mig. Nasser. Nasser. Hada. Nasser Hada. Hada Le sagte Den sepler, Densakatter, Leakar, Katag, Der kan, katter, Navakat, Lad os er katter katter, Hansa, ja, Ladsakat Ladsakter Den skal kan der, kan der, kan du Ha det fantastisk Du du skal tage meget mere til de her chester Og det er alt for sjældent nu gør For <taler> det var virkelig virkelig virkelig fantastisk Ja Nasser, Nasser, Nasser, Nasser, Nasser, Nasser, Nasser, Nasser der, øh, hvis man vil stemme på dig. Øh, Ved hvad Nasser betyder? Oh, ja. oh. ja. Ja, Kater, det er sejr. Det er sejr? Ja, Anders betyder jo mandi. Anders betyder også voldtægt på hebraisk. <laughs> så er det da fedt, jeg engang har haft en jødisk kæreste. Det var det, for familien aldrig det var helt tosset med mig. For, for det første, det var dingy. og så har jeg hørt, at de sagde mit navn helt blive mange gange. Og sådan så var du rører ikke min datter. <laughs> Oh, det, det for, kunne du ikke have sagt det for 10 år siden jeg kendte ikke for ti år siden Men sejr er da helt anderledes mere smagfuldt end, end, end at hedde voldtægt øh, Nasser, øh, hvor kan man stemme på dig hende ja, hen Over hele København og Frederiksberg Men man kan stemme på nyallianser Alliance over hele landet Også Sønderjylland <laughs> Naturligvis Nej, Men ikke Nej, det går ikke Nej, der har vi ikke en afdeling endnu Nå, så vil vi gerne spille et stykke musik Du oh, kan ikke høre det? Øvlingssang. Øvlingssang. det, er, det er jeg bliver så glad, det jeg hører den. Du, du må have, have en, en rigtig god velkommen ja. og held og lykke. Tak Godt for 10, Tusind tak, fordi du kom. Tusind ja. tak. Tak, tak. Du lytter til de sorte spejder her på P3. Ja, så bliver her pludselig meget tundt. Det, det var den anden sidste politiske kandidat, vi havde besøgt, Anders Carter. Rosin i pølselen kommer efter nyhederne. Det er en minister. Det er yeah. den anden minister, vi får besøg af. Vi har besøg af Lars Løg Rasmussen i sidste uge. Ja, den her dag, der er ikke mindre minister, kan man sige. Også Han fordi det er ganske høj. Man kan sige, at den minister, vi får besøg af nu, det er vores minister. Ja, det, det. det er både det er rundt, den, den øverste chef i. for den skude, vi sejler, vi, rundt, uh, i. sejler rundt i her for fiskerinoteringen. Studie direkte fra et andet sted. Gør vi godt indtog på ham, så har vi jo chance for at blive sat på en eller anden form for bevillingsskib. Brian Danmark. Mægelsen, Danmarks kulturminister er på besøg. Om et øjeblik har vi så lige på god gode lydklip i lommen, du også skal nyde. Nu skal vi jo klokken er Hvis jeg øh, husker fem, øh, dage tilbage, fire, fem dage tilbage, cirka, ja. så fire-fem dage tilbage cirka, så kan jeg huske, at øh, præcis for en uge siden, der havde vi... Det er så syv. Ja, det er det nok, men nok til samme tidspunkt som nu. Der havde Helt Schmidt Smidt netop forladt studiet. Ja, og der var man lidt sådan, hul, hvad var det, der ramte os der? Øh, mit stofskift er, er på Defcon 3. En. Du havde en uh, hvilpus på 220, <laughs> da hun havde forladt det. Og nu er, er Hvordan er den nu? Ja, omkring de 200. Øh, fordi at nu er Nasser, altid Zero, Fox News, altså TV2, Øh, og Ny Alliance TV. Og Kristoffer øh, øh, Guldbrandsen øh, Jam og Kristoffer Guldbrandsen øh, Dokumentar Jam, ja. øh, gået ud herfra. Øh, det der så skete i mandags det var at Ville Søvendal øh, han Kom. kommer ind helt alene. Helt alene. Og hvad er der sket nu? I dag der er øh, Brian Mikkelsen vores kulturminister. Øh, vores kulturminister øh, kommet helt alene. Velkommen Brian til programmet. Tak skal her have Anders Anders. Brian du er jo øh, kulturminister. Minister for kultur og sport. Det er rigtigt. Og du er øh, jo vores øverste chef. i Og næstformand i øh, bestyrelsen i den internationale bekæmpelse af Nej, du er virkelig det er sat dig ind i det. Det må man sige. Vada. Ja, det vada. Vada. Ja. det? er vader, ja. ja, det? er vader, Hvad det? Hvad er Hvad det? Hvad er Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad Hvad er det? Hvad Hvad er det? Lille Finn har Lille også finner. været på den. Det bedre, er det? Hvad er Hvad er er Hvad Hvad Hvad er at du har overhovedet ingen uh, filmen om filmen med dig? Nej, nu kan vi bare sidde stille og roligt og hygge os her og drikke vores... Du drikker Cola Light, og Anders er sådan en sund fyr der, han sidder og drikker vand, ikke? Så de to kan sidde sig og brøfte, være ingredienser der er i den her Cola Light mm. nu. Og må jeg sige noget om, hvad der er den her vand, vil jeg godt tale om. Det er jo øh, mærket Denis. og øh, det er Denise. ikke det, jeg skal reklamere for Denise. Jeg ved bare, at det er den billigste kildevand, der findes på markedet. Jeg siger, ikke det er den dårligste. Nej. Den øh, kan man jo købe for 1,95 i et stort supermarked. Her i der kørse, den koster den 12 kroner. Ja, det, det øh... Jamen, hvad er vel vand? Ved du, jeg var på Statens for, for Kunst i går og spiste frokost med mine børn og min svigermor. Oh. Og ved du hvad vi fik der? Nee. Økologisk vand. Hvad siger du så? <laughs> jeg tænkte, okay, så stod der bare også, og nedenunder stod der godt nok hyldeblomst, men der var altså ved at vælge bagover. Økologisk vand. så lige med småt hyldeblomst, Øh, men Anders, Hvorfor var I... ikke på McDonald's? Det er din blanding ikke? mennesker. Det er ja, men I lige, med. hvordan kulturministerne skal se gang imellem. Fætter vi for at blive sundhedsminister, er det det? Ja, men, men den der Big Mac, den kan vi jo ikke spise hver eneste søndag. Okay. Jeg tror, at Kulturministeren fik flertallet ind, at han var på statshjemmet for kunst i går. Ja, øh... Det er jo ikke som kulturminister, at man ikke altså, bare har vi... rundt og, og <tryk> et eller andet. Jeg kan kun anbefale det. <tryk> ja, det er en skøn udstilling. Hvad er udstillingen egentlig? Der er lige nu landskabsmalerier. Og så er der spændende børnerum og ungdomsrum. Nu har jeg mange børn, som du også har. Og de skal jo have lidt Og i ungdomsrum, hvad laver man derinde? Der eksperimenterer man selv med det digital Det tror jeg ikke, vi skal mere. Men, øh, øh, men Brian, øh, landskabsmalerier. Der er jo unge, der har været ældvilde i Lillebog, <laughs> Der har de sagt, Ej, det, der, vi ikke bare, en gang til, en gang til. Det, det kunne jeg ikke rigtig slippe dem med ind til. Men, men børnerummet, hvor de selv kunne få lov til at klatte lidt, og male lidt, og lege lidt, og lave installationer, det, det var sjovt. Brian, øh, du er chef for, for os, og du er chef for, for byggeriet her. Og jeg kan sige, at vi sender fra et andet studie. Bare så du ved det, for jeg ved ikke, hvor meget øh, Jamen, kontakt Jeg tror, er. Brian er fuldt informeret. Vi sender det er, bare fra den anden ende af bygningen, fordi at, øh, ben Benson, det er, øh, hvor vi normalt sender fra. Der øh, er det tidsstyrtningsfare, og så er det ikke engang en løgn. Partilederrunde plus. Yeah. Ja, jeg, jeg blev vist rundt, af en af jeres producerer her, og hun kunne heller ikke finde vej. Så det er et relativt stort hus. Den, sige, det er et relativt er stort hus. <laughs> Brian, du øh, fører valgkamp. Øh, som alle andre politikere kan Du går vel efter, er selvfølgelig, ja. at blive i Folketinget. Ja. Det vil næppe heller noget problem. problemet. Eller hvad? Det, man skal altså, er den hjemme, er den hjemme, Brian? Altså, jeg... jeg vil ikke sige, den hjemme. Jeg ved ikke, om man kan huske, i 1998, jo, der jo, var lige, der det, en fed det. forside på forsiden af øh, øh, Ekstrabladet. Øh, dagen, hvor valget var, øh, Uffe, han, Uffe Jensen, der var en leder fra Venstre, sad med en viskeshus i hånden, så sagde han, den er hjemme. Mm. Og så tænkte Ekstrabladets læsere, det er sgu det skulle ikke være sådan, vel? Så tabte der, der udfører det, ja. og, og vinderne på den borgerlige front, var det med 80 færdiske stemmer, ikke? Så der er ikke noget, der er hjemme før i morgen klokken 20.00. Ja. Det er Anders og Anders. Det er kamp for hus til hus. Det er jo valgkamp. Ja, det er det, er det. det, er det. Ja. Men jeg synes bare... Men, hvordan, men... Siger, hvor kan man stemme på dig hen? Det kan du på hele Sjælland. på er ja. lige i København? Så og, når og du Florensen bor i, i Roskilde og Holbæk og Ringsted og Vordingborg, og Kalamborg, Slagelse og Soerø, øh, og, og Falster kan du også godt. Majabog. Majabog. Vi tager helt geografien, vi starter helt nede i ikke? Så skal du starte nede i Naksgaard, Kisse. så går du videre Majabog, så tager du Nykamin Falster, så tager du Vordingborg, så tager du Næstved, Ringsted, ja. Slælse, Men vi har kun en team. <laughs> Æh, der er mange til at <laughs> <Stille>. <laughs> Hvad hedder det? Øh, hvor står du stærkest henne? Altså, øh, se på det tidligere valg, Nej, der stiller ja. du ikke op på hele sjældent nu, Nej, fordi man det. har lavet det om. Store det er rigtigt. Og hvor er det henne? Det skal vi lige tjekke den anden, Anders. Stor Mærløs, hvor ligger det Det er omkring Ringsted. Du føler lidt med. Det må jeg sige. Som jeg er, hvor ligger Campus? Vi tager nyt spørgsmål. <laughs> <laughs> vi vil godt lige spille et klip, som ikke har noget med valget overhovedet at gøre. For jeg mange lytter der sidder derude og siger... Nå. Hvad sker der i 2900 happiness ja, men Det er tror, jo skal have nogle rotelefon på, og så er det skal, skal høre du skal øh... ikke deltage, men du skal bare pålyde og det, så du ikke mere jeg, jeg lytter. Jeg tager. Hver eviden til dag giver vi jo en forsmag på, hvad der sker i den nye store øh, underholdningsserie på TV3, der hedder 2900 happiness Kultursatsen kan vi jo kalde det i Dansk. Ja, øh. Der er købt 6.000 afsnit. Øh. 6.300 har jeg lige købt. Ja, det er korrekt. at øh, Danmarks bedste underholdningsserie nogensinde. Må jeg læse op, hvad der sker i dag. Du skal læse op, i, øh, op, i, skal læse op hvad der sker i dagens afsnit, og derefter spiller vi 65 sekunder. For dagens, oh. dagens afsnit handler om, Karl Erik von Beck, spillet af Kjell Nørgaard, har inviteret hele familien til vinsmagning. Han har fået sendt to kasser Pinot Grig fra den eminent overgang den 1976 hjem fra Frankrig. Jan Erik von Beck, spillet af Peter Eichert og Pokerskot, spillet for ham. som Peter Eichert, som jo, vi kan huske med fiskekrudderen på Bornholm. En havn, ja, men den fik vi da afmonteret. Ja, ja. God Peter. Ja. For en to over tørsten og igen kan man så tilføje, da han nægter at spytte vinen ud, det udvikler sig højdramatisk. For jeg efter jer. Kao Yamato, hvordan er det? Um, er overvægtig. Namiksy no bag at smadre, at du har du Det er i aften kl. 19.30 på TV3, og det er se se. det seneste afsnit af 29. .30. Det kan du blive spændt Det er spændende, spændende. På, jeg også kan. Du ja. lytter til de sorte spejder, og øh, hvis du netop har til en federal og sidder på øh, en motorvej øh, på vej hjem og alt er prøvet, så kan vi sige, det, det er et godt, godt program, i gang med. Uh, Man kan ikke se os på webcam i dag, fordi vi som sagt sidder... det kan også være sidder, ligesom, hvis man sidder i en kø på en ringvej. Det kan man sige, men fordi de andre lytter og plejer og benytter, at benytte sig af det, det er servicetilbud, som vi har sender ud. Det kan man ikke i dag, fordi det er uh, webcam, der sidder Ben Benson på. Øh, ja, en af partilederne uh, i den store partilederrunde på P4, ja. som er i gang i øjeblikket. Vi har stillet alle. Brian uh, Vildsen, som... kulturminister i Danmark. Det altså, var nok der lige at komme ind, ikke? Så kom jeg lige sige til ja, ja. lounge. Ja, det er det. Ja. Ehm Anders, Anders. Ja. To radioværter. Både som de bedste radioværter. Twitterne, ja. Tak, tak. Tak skal du have. Det går med det. Det der du sagte til lykke, men det var nej, det du mente, du det går det nok med det. Jeg har sagt tillykke til lykke ja, til. Jeg, jeg får dit øl bagefter, ikke? Ja, det er rigtigt. Tak skal du have. vi Brian, vi gemte spændes Karl om hvilken bil han mere. Ja, det gjorde vi nemlig. Bist. Men det er også spørgsmålet om han får ministerbil. Det er det også, nej. Han gik jo eller minister, men det kan vi spørge dig om, Brian. tror den hans kar for en ministerbil. Implicit, det, det, det er han minister. Øh, ja, det ligger ligesom et spørgsmål. Eller får de en minister? Det er lidt tvivløst. Det er en signaler, men jeg går da ud fra, at støtter en øh, borgerregering. Men, men de har jo selv sagt, at de, de ikke vil have regering nu, så, så jeg tror ikke, de kommer i regering. Men øh, nogle af dem, der stemmer for ny alliance, og det er en af det, jeg siger nu, det ved jeg <laughs> ikke. Jeg har ikke noget statistisk grundlag for at sige. Men kunne det ikke være nogle af jeres vælgere, som måske jo. er lidt trætte af, at øh, gode, konservative, kernevælgere, som under, er lidt det. trætte af, at de... Det blevet flået rundt i Dansk Folkehus og fået fyret deres Barfod. Øh. Skatten der, den lille dilemma, der var, I fik den sat ind. Altså stop, ja. Øh, altså, der er nogle gode konservative, altså kernevendere, som, som siger, vi elsker, at vi har et stedt konservativt. Konja Hise. Men nu har man øh, bukket under for mange gange. Ja. Men det helt de er jo, at hvis man ser de sidste 5, 6, 7, 8 målinger, og for det også kan røbe her for lytterne dem, der kommer i morgen i aviserne, mm. så går vi frem. Øh, i, du har i, I morgen, af morgen. Øh, i politikken i Vildstrup, der går vi frem til 12,5, det er meget for os. Det er 2 det? Procent frem. I galler går vi 1,5 procent frem. I mikrofon går vi, vi går frem i, i alle de målinger, der har været her. Hvorfor gør du det? Eller, i, hvorfor gør du? Jeg, jeg tror, tror du? det er, fordi folk... Bare 20 sekunders politisk reklame her, ikke? Nej, ikke okay. jamen, nej jeg, er, det er derfor, du er jo. jo, jo, jo men Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg tror, det er, snart. fordi at folk ikke vil eksperimentere. Fordi de ved, at vi har leveret varen øh, på skat, øh, hvor vi har leveret to skattelælser nu her, som betyder 2.900 kroner i skattelælser øh, danskere. Vi har levet varen med hensyn til, til sundhed, til uddannelse. Og så ved man også godt, at man, man, man har en stærk økonomi nu, så man har den øh, højeste beskæftigelse og den laveste arbejdsløshed i over 30 år. Men Det, det kan sige, vel godt forestille... det sige, at man får et job i morgen, hvis man øh, har lyst til det. Men Brian, Det kan vel egentlig godt fortsætte øh, med ny alliance også. Altså, øh, så no. I sagde, at... Øh... Men der tror jeg, at den, øh, vi har leveret varen og øh, har vist også de borgerlige i Danmark, at at vi har kunne levere resultaterne, det tror jeg egentlig derfor, vi bliver belønnet og går frem lige i øjeblikket. Hvordan havde I det i gruppen? Fordi du er jo øh, ja, du ministerfans, derfor er du jo toppen af poppen i konservative, i ikke? I folketingsgruppen der, og øh, hvordan havde I det den dag, hvor jeg, at Lars Barfod så bliver fyret, og så må man sidde og sige, hey vi bliver snidøbet, hvad sker der? Vi øh, er regeringsparti, det er der ikke nogen, der skal... Jamen der var vi jo selvfølgelig, øh, for at sige det rent ud, enormt sure på Dansk Folkeparti. Men de er jo ind i Folketinget, som er alle mulige andre ikke? Altså vi har jo sagt, vi kører vores egen øh, linje, vi samarbejder med de partier, der vil samarbejde med os. Hvis nye alliance, vil samarbejde med os, hvis Radikal vil samarbejde med os, om at gennemføre borgerlig politik, så siger vi ja tak. Vi er jo ikke forladt med nogen, vi, vi arbejder på, at vi fortsætter i en VK-regering, og det konservative sørge et går frem. For det vil være godt for det borgerlige Danmark. Og hvem vi så samarbejder med, det er ikke så afgørende. Det er mere, hvad vi samarbejder om. Og der har vi rigtig mange gode sager, vi kan samarbejde med forskellige partier om. Ja. Yeah. Ja. ja, jeg kunne ikke sagt det bedre selv. Men det var godt øhm, øh, men, øh, men 2% frem til i morgen. Det er lige i sidste øjeblik. Jamen, det er, det er jo også det vigtigste, trods at hvad der sker i morgen. Så altså, ja, sker... har valget været på fredag, så havde I været på 16 procent. Ja, har jeg lige jamen, siden, siger, det kan være, at vi, fra vi fra. lige suspenderer lige grundloven, og så lige laver et valg i stedet for på fredag, hvis vi lige stryger 2 procent fra Det er fra du fra hele sin Er det det? Jeg mener det. det, det kan, kan også være, at hvis partier der er i den grad også uh, glad for lovården. Det kan også være, hvis ny ernænse ja, kommer er meget glad for lovården. Det er det. Hvis man skulle tvinges til at vælge mellem lovården, hvad vi så helt sige? Jamen, jeg kan jo se. For eksempel, for at se de rockere, I talte om også i programmerne her i P3 for, for, for seks år siden, før ja. vi trådte til banditter og så HR'erne, der slog hinanden ordentligt i hovedet med køller og bomber osv. Og ja. De rockere i dag efter, vi har skærpet straffene og lavet rockerpakker, de er sig i Sverige ja, eller i fængsel. Så vores politik lykkes jo, fordi ja, vi har en, en stærk, par, der var inden at se i lørdags, jo. Ah, Ja, der var måske et par stykker der, men altså, vores stærk, der var inden har jo sørget for, at der er kommet styr på det, og øh, vi sender simpelthen forbryderne i fængsel, og de bliver siddende der, og ellers så smutter de afsted til Sverige. Brian, hvad er det, det er vigtigste beenmål. for dig som kulturminister i den næste periode, øh, hvis du bliver kulturminister igen, hvilket du formodentlig gør? Det ved man ikke. Det Nej, ved, ved ikke engang Gud. Nej, det Hvis, ved vælgerne. Også for at du ikke skulle blive... Lad os sige, at du bliver valgt ind. Ja. Øh, og du er ind, så bliver, fortsætter du vel som kulturminister. Øh, eller hans Fogh, det ved vi. kan vi høre ikke svare på. om Han ved, han har fornet en der bedre. Men hvad er dine øh, din mærkesager inden for kulturen i den næste periode? Ja, men det at fortsætte den gode linje der, fortsætte udviklingen af dansk film. Vi, er det land i Europa hvor flest ser vores egne film. Hmm. de ser ikke amerikanske film, men ser også danske film. Fortsæt at vi flere fået lyst til at købe nogle bøger. Vi sælger tonsvis af bøger i øjeblikket. Hmm. Udvikle dansk musik. Øh, Og dansk billedkunst. Jamen ja, det er det meget ikke her Anders. Efter at vi har gennemført <laughs> nogle skatteregler, <laughs> ja. som betyder at kunstner nu kan leve af det de sælger. Forstå på den måde tidligere har billedkunstnere kun skulle leve af forstørrelse, men nu, fordi vi har gennemført god borgerlig kulturpolitik, sker der noget det at kunstnerne uh, sælge deres værker ja. og der er aldrig blevet solgt så meget billedkunst som før er det, er det jo så selv Bornholmske malerier bliver solgt selv Børnholmske malerier ja. det er helt alt fra høstere fra Rollerfregen har ikke været ja. til at kaste rådets hvordan uh, er det moms for at hed han ikke et andet efternavn nej men det, det er ham okay. alle taler om Ola Frenge, men... ja. jeg, oh, jeg tror jeg, han er, jeg, det ikke jeg er ikke væk nu jeg er ja. dig okay jeg kunne godt andre og lidt mere øh, jordnær som man som kulturminister du spiller jo ikke på det danske fodboldlandshold overhovedet nej. Det men, sød sød nu, men nu når man... Ja, og dog, fordi det, du havde sgu nok kunne gøre det bedre. Mm. Øh, er det ikke bare... Otto det, Rode? Otto ja. Oskyld, vi, vi, vi tager det på den homske kunskende og bagefter. Det er bare det der sportsområde. Jeg er jo stor fodboldfan, ikke? Det er virkelig hårdt, at vi igen ikke skal med til en slutrunde. Ja, altså hvad gør man? H hvad stiller vi op? Er der en, er der en kulturpolitisk løsning, en sportspolitisk kulturpolitisk løsning på? Dræner, det er hvad er vi stiller op? Op? Vi skal vi stille op? Vi skal have en ny 80-generation. Vi skal have Michael og Brian Laudrup tilbage, Brett Melkær, Morten Olsen, som spiller, ikke som træner. Var en ikke på tale? Søren Lerby, Frank Arnesen. Altså den generation der, hvis vi får dem tilbage, så kan det være, at de... De gør det bedre. De ud af. Ja, men nu er det jo heldigvis ikke ministerens ansvar. Jeg kan huske, at jeg var til et møde med den sydafrikanske idrætsminister. Mm. I, det er hans ansvar. I, i det meget berømte vater, altså det der antidoping, oh, tog, vi i du er det antidoping i bestyrelsen? det er nemlig rigtigt. En dag, Brian, så bliver det en dig, dag, der får er er det. det er mig. Har de det her nu sagt nej til, øh, <laughs> til min familie? Mm. Men, men øh, han, jeg kan huske, at vi sad til et møde mm. over i Kanada, og så var han meget nervøs. Han kiggede helt på sin telefon, fordi det sydafrikanske rugbyhold de spillede landskamp. Mm, og han fortalte mig, at hvis de tabte en kamp, så blev han fyret som minister. Så tænker jeg, okay, så vidt er vi jo heldigvis ikke kommet i Danmark, når Morten Olsen taber, og når øh, håndboldpigerne ikke spiller så godt håndbold i øjeblikket, øh, på trods af, at de har været suveræne, så er min stilling var altså ikke i fare. Heldigvis. Men Brian, hvad kan du gøre for, at... Øh at, at vi bliver bedre i sportens Anders har fat i noget. Det er altså 6-6 år, har været en ørkenvandring sportsligt. Ikke at jeg det din skyld Arh. overhovedet. Jeg ja, ja, mm -hmm. vil lige minde om til OL, I at tænke. Jeg Her ja. så jeg i hvert fald en relativt sindsoprøvende finale i håndbold vm finalen for kvinder, og Til lytterne kan jeg oplyse, at... at den blev afgjort i aller aller sidste sekund med forlænget spilletid og straf og alt muligt andet. Det og jo, det lavede de også i til den år. og det lykkedes jo. Vi vandt jo. Jamen det er det. Så vi vandt OL-guld, er det ikke meget godt? Jo, jo, jo, jo men i forhold til det er jo ikke fordi igen, du er jo ikke træneren eller noget, nej. men hvad kan du gøre noget øh, fra kulturministerens side for at øh, der kommer bedre resultater internationalt for dansk sport. Hvis vi skal være helt seriøse, så det må jeg have lov til også lige at lige være bare kort, Så har vi satte på at vi øh, har lavet en handlingsplan. Øh, for både at støtte Team Danmark, det er dem, der uddanner eliten. Dem har vi givet 10 millioner kroner ekstra øh, for deres talentpleje. Vi har lavet en handlingsplan for at få større begivenheder til Danmark, øh, hvor vi putter 65 millioner kroner om året til at få de store begivenheder til Danmark. Er der det kan kommet? være ishockey, håndbold, fodbold osv. Hvad er der kommet? Ja, nu starter først først i 2008, så det er svært. <laughs> Men er der, siger, der, der, der ikke noget, er noget, noget på trapperne? Vi håber på at få ishockey-VM og håndbold-VM og badminton og svømning øh, til Danmark. Det ville jo være flot og godt. Og Ja, ja, så du skal ud i bassinet, du? <laughs> Som man siger. Ej, det vil du ikke se. Nej. Manden er nu en, der har skørbog. Vi spiller lige et uh, stykke musik, ja. og så uh, fortsætter ja. vi. med vi har nemlig også en politisk quiz, og det er, igen, det er et indslag, du behøver ikke behøver. Har du hørt vores program sidste uge? Ja, det har du hørt quizzen? Nej, det må lige kende nej, Det er, det er, det er, det er uh, Irene, Simonsen Irene Simonsen fra Venstre kan vi kalde den. Okay. Det er mere, uh, hvor man, Anders skal gætte, hvem af de to klip, jeg spiller, uh, er Irene Simonsen. Nu. Det er nu, ja, det er nu, det er lige netop det der, det er nu. Hvad ja. hørte vi, Jens. Ja, <laughs> vi hørte musik, der stoppede lidt før, at øh, vores øh, enormt teknisk personale var øh, klar over, det at have hult, ja. det er for Island. Øh, Brian, det første, du sagde, da du kom her ind i studiet, hvor jeg siger til Jens, har du noget musik, øh, og så siger du, øh, ifølge dig, jeg vil playlisten, øh, og du er jo kulturminister for jo også, øh, eller chef, kan man sige. Ja. Øh, der ja. var en gang, der kørte sådan en radiokrig. Øh, kan jeg huske med Sky Radio og alt den der gang ikke? Øh, og der havde jeg der engang en studiet sammen Adam Duer, Hall, ja. og så spurgte jeg hvilken musik kan du godt lide øh, Brian så sagde du at du godt kunne lide soft pop. softpop det er rigtigt. Øh, og så dengang så sagde vi hvad fanden så for, og så sagde du news og sådan noget og så sagde vi det er ikke godt nok <laughs> øh, det er rigtigt. og så snakkede vi videre ja. Ikke? Ja. Øh, men jeg, så vil jeg godt spørge hvilken musik kan du godt lide i dag Øh, jamen, det er stadigvæk softpop. Det må jeg godt og ikke lige... Skyradio er lukket. har ja, ikke udviklet sig så meget. <laughs> men, men hvad er softpop nu? Jo, men det hvad er det, må Hvad er det, Tina Dikov har nu? nu og, øh, ja, det kan du ikke lide. Du jo, jeg, jeg, jeg er i munden. Oh, mm, det er dejligt, hva'? <laughs> Tina Dickow, yeah. ja? Ja, men det hvad er, hvad der inder er af, af moderne musik. <laughs> Tina det, det? Ja, okay, godt. Øh, Ja, men jeg, jeg prøver at lytte til det meste af den nye danske musik lige i øjeblikket. Uh, nu skal ikke sige til nu. har han lige sagt. Kasmer ja. hører mm. jeg meget. Nephew hører jeg meget. Sabia hører jeg. Ikke meget, L men du hører. Jo, jo, jo, jo. det hører meget. Jeg, jeg, jeg har været til Kasmerkoncert med gang i Frankrig. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja. Det var jo, en for, var en god I til ja. i Frankrig? Så? Det var fordi, at øh, der var et stort... Øh, og der vil jeg godt sige tak til Brian, fordi det var jo kulturarvstyret, som sorterer under Brian, som er... Wait, det var noget der hedder. Det var ikke formentlig en Det var noget der hedder Medium øh, som er en stor international musikfestival. Der godt I kan hver år. Ja, ja det kan jeg nemlig godt huske. og, og er det uh, Kan du sige, hvad der er der spillet? Nu skal vi lige teste. Oh, Swan Lee, Raymanes, Tim Christensen Fylure. Helt fedt. Respekt. Og så kan jeg huske mere. Oi, øh, det og det var så kan mere naturligt. Siger ja. det? det? Øh, hvor vi. Og var der Pernille, hun spillede i. Is Swan da. Lee. Det er rigtigt, ja, det er godt. Nu får hun jo Swan Lee James sammen med kæresten fra Mew Mew spillede også. Vi spiller også Det, ja, det. Og til sidst det. Okay. Men hvorom alting er... Øh, okay, hvad er jeg... det, de fandt hinanden, jo? Øh, det er faktisk rigtigt. Øj, ting. Så har vi været, Kirsten... Ja. Det var vi bare dengang også... i Atlanta, hvor at, uh, Bjørn Ris og uh, Line Bognadsen... Eller... Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Der, der, der hans, hans nuværende kone. Det der, der, de, de bliver da glade for hinanden derovre. Nå ja. Anden, Under UL. Der om Ries. Og andet der... Uh, ja. Øh, men vi var nemlig nede til den her musikfestival. Og, og, og det var Kultur, det... den gamle kulturminister. Nå, nå. Hvem var det? Det var jo oh, det, var hun det, var hun med det Ja, det var det også. Ja, det var rigtig. Jo, det har lavet spændende ting. Æh, det er hun festet, som Nå, det var godt. kulturministeriet jo gør. Det skal jeg bare gøre. Ja, det skal man. Og det gjorde vi også æh, der i Det var bare det for at fortælle, at, at det var hernede. Det var, øh, det var øh, udstillingsvindue for international musik. Så var det øh, Danmark, der havde åbningsaften, hvor at alle de her danske bands ja. spillede. Æh, og det var ja, fantastisk i øvrigt øh, udstillingsvindue for dansk musik at, at være der. for Der var musikjournalister og interessenter og pladserskab og, og sådan noget for hele verden. Har man egentlig gået ind og evalueret på sådan noget, og altså sagt, kan man, har man gået ind og se, prøv at høre, øh, vi lavede det her. Jeg ved ikke, hvor meget det kostede. Det var ikke engang særligt dyr, tror jeg. Øh, og hvordan, og hvorledes, har vi solgt flere danske plader i udlandet? Har I været ind på det? Ja, og ovenpå det har vi lavet det, som hedder MXD, alle de der forkorrelser, som hedder Music Export Danmark, som simpelthen sender det ene danske band efter det andet til udlandet. Øh, ikke på, på det sådan, øh, allermest glorøse niveau, altså sådan de, de helt hotte. Nej, nej, nej, nej, de får altså de coming bands, som spiller i Tyskland og Kanada og resten af Europa, og der støtter vi de så fra den side sammen med pladeselskaberne og har sendt øh, rigtig mange bands til udlandet. Og det, okay. har været, det kommer efter Midem. Okay, så det er det, der er opstået ja, Og meningen er jo så, at vi skal prøve at bygge en industri op. De kommer ud og spiller øh, på landevejen og kører rundt i Folkemondshobrådet i Kalifornien ud og spiller og forhåbentlig kan etablere nogle kontakter og få solgt nogle øh, CD'er i Nordamerika, Tyskland og Frankrig, England. Vi skal have min uh, quiz. Nasser Katter. Nasser Katter. Hvorfor kører det der? Det på bare mig. Nå, det var dig, der trykkede. Lad Lad Lige det, så kom en lasse klip ned. lille, lille. filer der. Nå, øh, vi skal have min quiz, Anders. Jeg, jeg har lavet en quiz uh, Brian, uh, til Anders, og den har kørt hele sidste uge, hvor jeg spiller uh, to med, med med to forskellige personer. Den ene af dem er uh, Venstres Folketingsmedlem, Irene Simonsen. Men er jo øh, hvem, hvem er det hvem, er hvem af dem er Irene Simonsen? Ja, ja. Og øh, vi kan lige tage klippet. Det er ikke så meget det, hun siger. Det er klart, og det er mere måde, hun siger. hun siger det på. Er I klar? Her kommer et klippe noget. Og du må gerne med det. Det er først, når vi hører begge klip. Hvis du ikke har lyst, påst du ikke med det. Men øh, okay. vi tager den første, Ja, jeg er klar. Er det, her, Irene det er Rene Simonsen. Og det for det første kan vi ikke sammenblande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at her er en gruppe af forældre. Hva? Dem dem det, med børnene til og det er Men det er fordører, ikke det, hun siger, man skal. Men så kommer så. Kontesten nummer 2. Eller er det her, Irene Simonsen? Det er svært. Kan jeg få den første klip igen? Så vil jeg have den første klip igen. Bare lige for det, jeg samle, for det kommer her. Det er ikke det, de siger, eller? For det første kan vel? vi ikke ja. blande det her. Man kan jo ikke gå ind og sige, at ja, her er en Det er, det det er, jeg jeg er en logisk dyb ikke? Eller den her. Det er svært. Det må vi gæt. Er det et eller to? Og du er sikker på at det er to forskellige? Ja, det kan du høre der. Ja, ja, vi ligger tættere op hinanden. Jeg tager øh... det er et. Det er Det, det, det er right? Right. Yes. Øh, Og det var også den sidste omgang af kysning vi havde, øh, fordi i morgen Nej, har der folk til noget. Vi, vi kan godt nå en med. Vi kan godt nå i rent men jeg skal lige høre, jeg skal lige høre øh, øh, en ting på Brian, ja. Brian øh, Du havde. Øh, med hensyn til det store fremstød af dansk kultur i New York med og sådan noget. Er der evolueret på det? Der var det desværre ikke med. Oh, uh, uh, yeah. men, men, men det var kulturelt. Det var kulturelt, og uh, de besøgte en masse spændende ting. Og det jeg hørte fra, det var, at dansk design uh, stod godt. Både inden for tøj og kunst. Men det er også noget helt nyt. Men tror tror, er det uh, generelt vejen frem for Selve Danmarks spylde. Det er helt af det, så, så tror jeg ikke de der store og fantastiske fremste. Jeg tror, det er mere. Uh, personlige kontakter, det tror jeg, når musikere, forfattere, billedkunstnere taler for, så etablerer man selv kontakter i New York og London og Paris. Og så på den måde kan man erfaringsudvekslet, og på den måde kan man også prøve at sælge til sig selv i det land. Jeg tror ikke, det er de store fremstød, der hjælper noget. Det hører Så, jeg sådan en anden tid til. At have et uh, visitkort med, som jeg altid lige kan give. Ja, det er på altså på godt tip. Også på engelsk? Jeg regnede med, at uh, Og noget website. for regnskylder at have en hjemmeside. Det her regn ved, at Meier, Meyer han havde uh, visitkort med, da han stod og lavede æbletærte i New York. til It's Det fremstød. Ud, ja. Det kan du regne med. Der er det kørt ud som Rune Klans ja. lomme. <laughs> Har du stået ud? Men det gik for godt for ham. Det er Den, mig. Ja, Thomas Ja, det gjorde ja. det. Der ja, det, var det var var et, de var de var vilde med ham, Scandinavian cooking, som han lavede. Æbletærten. Ja, har du, du lige kaldt Claus Meyer æbletærten? Men... Det synes jeg måske også er strammeligt. Nej, han har tabt sig lidt, i, han er nemlig begyndt at dyrke lidt sporterne. Og ja. noget, så hvis du ser ham, han holder den med Nykøbing-Falsta-alliancen. Han har inviteret hende uh, han... til morgenmad. Okay, men det han, han, et han, han dyrker ud. lidt sport. Han løber også lidt. Du kan se, at han er mere fedt nu. Ja. Ja, du skal ud og løbe mig for Rasmussen fra der kan jeg forstå. Nej, det tør man da ikke. Øh, øh, og Lars Løkke, Rasmus har også inviteret mig med ud at løbe. Det er meget sjovt. Nej, ham kan du godt løbe fra. Du kan være, du skal cykle med i gofra? stedet for? Ja, vi har minden i sidste uge. set os. Det var den sidste gang, vi ser billeder ja. af dig i løbet med et julmærke ja. for du kan ikke. Du, der skal han skal du ud og cykle i stedet for, ja. Eller, det skal Eller en bil. Ja. Apropos bil, hvad er ministerbilen i Kulturministeriet, PT? Det er en, for mit vedkommende, mest en cykel. Jeg cykler nemlig for mig Jeg cykler også herfra. Det, det, jeg cykler hele vejen hjem i eftermiddag, selvom det stormer og blæser. Men det er altså, at det er en, en, en, en BMW. Syv hvad? 7,35 i I. Hvorfor? I det er nemlig rigtigt. Hvorfor er det det, Brind? Hvorfor er det en BMW? Øh, ja, det, det er... Vi har spurgt alle de andre om det også. Det, øh... I det her tilfælde må man spørge øh, Henrik, min ministerseffør, om det. Øh, og så er det, fordi vi går kan lide at køre sådan en bil. Det er en forlænget version, hvor man kan arbejde, og der er fax og computer og telefoner og... Fax, så er der er mange, der faxer. Men det kunne du jo også få ja. en Audi A8, eller en VW Phaeton, for eksempel. Eller en, ja, men jeg har en, en Volvo. Skal, jeg kan godt lide Audi'er, ikke? Og derfor... Det har jeg selvfølgelig overvejet, det også, og har jeg også. Og... Men hvis det er ingen kørt kon i. Ja, og det er også øh, en dejlig bil. Ja, sind bare ham der hos, øh, hos folkevognen dengang, der sagde, ham der direktøren afgående besøg form, der han var og sagde, prøv hør, inden jeg stopper, skal jeg bygge den ultimative bil. Sportsvogn, limousine, luksusitet øh, praktikalitet og alt i samme vogn. Og fax. Og fax. Og så byggede han, øh, eller fik han nogle ingeniører til at tegne en Ja. Øh, og så kan jeg huske bare, da jeg læste om den i den bilmagasin, at Audi var pisse sure, fordi på, der burde være fire ringe på den bil, der skal ikke være de der VV'er. Det er der også på en Fox. Hallo, det tror jeg ikke, der skal være på den, når det er sådan der. Han var ligeglad, han fik den lavet. Og det er bare, nu når man får en ministerbil, hvilket jeg synes, I, I fortjener, så uh, kunne man jo godt tage det vådsat så og vælge det. hvornår skal den skiftes ud? Det sker den om øh, et par måneder. Oh. Og, og, og hvad så, er Henrik ude at kigge på? Ved ja, ja. det aftaler vi sammen nemlig. Og øh, vi står og vælger mænden. Vi står og vælger mellem en A8 og en BMW. Og måske sådan sådan Ah, ja, Men ved du hvad? Det er, øh, det er ikke noget svært. Vel? Nej, det er nej, det ikke. Men det er Facen, eller det er. Er det en god BMW? Det er en god bil? Er det en god BMW? Det er en god bil Det er da det ved a 8eren det er, at den øh, ikke ser så. BMW prøver stadig at være sporty og sådan noget. Og det er også den, ser lækker ud. Hmm. Men Audi er også bare på en eller anden måde lidt anonym på en rigtig, rigtig arrogant måde. Men jeg synes også, som privatbil, så er Audi en fed bil. Fordi den, er, den, den virker nemlig ikke for blæreårsagtig, og man kører suverænt i den. Øh, og den har ikke det der BMW-image. Nej. Anders, hvordan er man anonym på en arrogant måde? Jamen, det, det, det kigger på en Audi A8, så vil du kunne se det. Jamen, det er bare... Det er bare en... Vi spiller et stykke musik. Brøen okay. der Mikkelsen, Danmarks der kulturminister. Du har været ude at føre valgkampen, og hvordan har du ja. ført valgkamp i de sidste bruger her? Jamen, en typisk dag er, er foregået på den måde, at øh, jeg har stået sandsynligvis om morgenen meget frysende øh, klokken syv i Køge eller i Roskilde eller i Holbæk og snakket med mennesker ved øh, en station. Så har jeg haft telefonmøde i, øh, med Kornel Hedegaard, Linn og Ben Bensen. Og, og hvad snakker og, jeg om det? Jeg prøver vi at lave strategi for hele dagen. Og det er svært i de her dage, øh, fordi at temaer skifter hele tiden og dagsordenen skifter øh, på grund af nettet og, og TV2 News osv. Men vi prøver... Så kan det være, at der er et gymnasiemøde, hvor man møder en 600-700 gymnasieelever, det mm. er en hanskålmøde. Og så der, de foregår sådan set hele dagen. Ikke? Så er vi strategimøder. Hvad skal vi så sige til de forskellige ting? Hvordan skal vi planlægge vores kampagne? Og sådan går dagen med det. Så skriver jeg en blog, man kan gå ind på brianmikkelsen.dk mm. og læse, hvad jeg laver i løbet af dagen. brianmikkelsen.dk Og øh, så følger der jo de traditionelle øh, vælgemøder om aftenen. Så sådan en dag, den er, foregår ofte i en velkamp. Altså tempo fra 6 om morgenen til 12 om aftenen, øh, så man er træt, når man kommer ind. Jeg så bare i de konservative valgvideo, der var du Nå. ikke med, blandt andet. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Men vi har valgt at sige, at de to uh, trumfkort, vi har, det er Konny uh, uh, Hedegaard og Lene Espersen, og så har vi selvfølgelig vores formand, Ben Benson. Okay. Men, uh, men Lene og Konny uh, kommunikerer godt og stærkt, og uh, dem sender vi så i byen. Hvad med Karina. Pin. Karina, Hun havde et godt forslag i går om, hvis I laver mærke til det med kunstig befolkning. så <laughs> hvis, hvis I ikke kan få børn, og øh, I skal ikke spøde selv, så foreslog hun jo i går, at øh, det bliver øh, at, med adoption. At, ja, nemlig sidestilling med adoption. Fordi vi har utrolig mange problemer med familier, som, øh, som ikke selv kan få børn, og der synes vi, det er rimeligt, at man ikke sidestiller det med adoption. Så, så vi kan det... godt have nogle flere børn. Men det er også godt, hun kommer med det nu. Jamen, kom med nu. Vi har med det lang tid, vi har arbejdet med, det. vi sørger for, at man afskaffer lukkedagene. Du har jo selv små børn, ligesom jeg har, Anders, og øh, der er det altså irriterende, at man for har lukkedage i vores børnehavn og vugstuer. Øh, forstået på den måde, at man, man holder lukket nogle dage, hvor man er på arbejde. dem afskaffer vi nu. Øh, vi gør institutionstaksterne billigere. Øh, de er blevet for og vedkommende næsten 25 procent billigere. Børnepengene stiger her 1. januar med 2.000 kroner for små børn, og dem har du jo også. Ja tak. Så, så det bliver det hele taget meget bedre. Men Brian, øh, så kører I rundt i sådan en bus der. Alle ja. partierne, øh, de store partier, der kører rundt i en turistbus, som så er blevet plastret i en taxafilkning. Ja. Så hele landet, ikke er tvivl om, at nu ruller Venstre, Konservative eller Socialdemokraterne ind i, i den lokale by. Æh, har du været ude med bussen? Ja, ja, men har vi. vi har, det har været meget sjovt, fordi vi har Stefan Rask-bussen, hvis I kan huske ham, så var ja. han sas som ja. jo landede oppe i Stockholm med flyverne. Det kan ikke jo, men nu kan han køre bussen igen, og hver eneste gang vi sådan ved at, ved at parkere <laughs> forskellige steder, så siger han nu, lad Kører helt. han bussen. Vi lander om lidt. <laughs> Ej, det er at ja, holde godt fast, og så bum bum bum. Men når jeg, i når jeg sidder i by nummer 80, og han har sagt det 80, så begynder det at synes, Selvfølgelig det er Så føler man sig som en drogstjerne, når, når de nu siger, at når nu Bon Jovi, han siger, at han er i London, selvom han er i Düsseldorf, og man står i en dykke og man tror, man er i en estet, den er jo så lidt pignel, ikke? Men, men det han... må man være opmærksom på. <laughs> han er Nej, Stefan Rasmussen har aldrig været sætterdemokrat. Han er, han er en god ven af de konservative. God vind. Han, han er han lander sikkert er de... og er stabil. Det er sådan en god konservativ. Han, han lander sikkert sine sin flyve og redder en masse mennesker. Og sådan er konservativ også. Må jeg sige noget? Mm, det var godt. Jeg øh, <laughs> Det ikke da ikke rigtig meget det... i detaljer omkring ja, den nødlanding. Øh, må jeg sige noget? <laughs> øh, ja, det jo nemlig det. <laughs> men men den gang, I hørt, øh, ja, og det er ikke sjovt noget, det er bare en meget øh, betragtning, af, mm? husker, mm? at den landede. Ja. Eller, Landet, han, han, han, flot, eller han nødlandede ikke? flyet, eller det, det crashede. Det, blev, det skulle ikke sige, det var, at det blev nødlandet. Jo, det crashede. Da øh, dengang øh, den den den gang, var det jo kutume i flyselskabsbranchen, at når man havde et fly, der var uh, crashet, så overmalede en ja, det. Det er det første, man kan følge. Der, der, der. Ja, <laughs> der, der var et rigtig fedt billede, jeg også så. Ja. Der kom et, det første næsten team, det var ikke sådan et evakueringsteam, der kom ud fra SAS. Det Eller det var simpelthen et malerhold, ja. som kom ud og malede flyet helt hvidt, ja. fordi man ville male SAS' logo over. Og man, og man ved, ved bare, ikke, de der billeder til at turnere verden rundt. Men hvis ja. bare, ah oh, fuck, CNN skal bare ikke have, have dem, inden uh, vi maler derovre. Ja. Uh, og der, det, det har man så håndt med, kan man sige. Det har der været beviser på de sidste par uger. Ham der, den nye trafikminister der, Ja, han hedder Jakobaksen Nielsen og han er fra Aalborg. Nielsen. Det er han nemlig. Øh, han han har jo sagt, at han aldrig mere sætter sig ind i, dash. I en dashflyver. Aldrig nogensinde. Han var svært ophistet. Øh, det er klart, han flyver frem og tilbage mellem Aalborg og København, så han mm. har jo i den i mange gange. Som trafikminister ved du, hvad han kører? I? Øh, kører han ikke også? Jo, han. Det ved jeg for at han kører i en BMW også 735, mm. og han har det på samme måde som mig, at øh, man sidder godt der og øh, han ja, bruger faktisk. det også som arbejdsplads, for han kører altså hele vejen op til Aalborg, hvis han ikke lige flyver med den der dashflyver. Som jeg ja. gør noget, så han der lidt kilometer ja, det på kilometer på. Må jeg tage sådan... lidt uh, kultur? Ja, det synes ja, jeg. Er, hvad? Ja. hvad sker der på kulturen? Hvad, hvad er der, der opfundet nogle nye områder inden for kulturen, mens du er minister? Ja, vi har arbejdet meget med det, som hedder oplevelseøkonomi. Altså forstå på den måde? Ja, altså prøv at, på at se på, hvordan kan man sælge Danmark gennem kulturen, gennem øh, film? Altså når du for eksempel skal sælge noget så kedeligt som grundfrostpumper i Sydamerika, mm. så er der ikke nogen, der sådan øh, ved helt, at der ligger en grundfrostfabrik i Bjernebro. Men de ved, at der bliver lavet danske film og de ved, at der bliver skrevet danske bøger, øh, og de ved også, at der er noget, der hedder dansk design. Og på den måde kan man være med til at sælge vores ting og skabe nogle arbejdspladser hjemme. Så en af de ting, vi har brugt ja. mange kræfter på, det er altså det, man kalder oplevelsesøkonomi at prøve på at skabe nogle arbejdspladser, tjene nogle penge hjem til Danmark. Og det sidste eksempel, vi har lavet på det område, det er, er udviklingen af forskellige computerspil. Mm. Øhm, da man lancerede det spil, som hedder Hello Tree, som du selvfølgelig kender, mm. rundt om Angeles for et stykke tid siden. Så var der en omsætning af det. Øhm, og hvis vi kan skabe en industri herhjemme med arbejdspladser og højteknologi, så tror jeg, at det også kunne betyde rigtig meget for Danmark. Så der prøver vi at arbejde med det. Der ja, Dansk arkitektur jo. bliver bygget i hele verden i øjeblikket. Der sker altså rigtig meget på hele fronten. Anders, Vi skal til at ringe af. Nå, skal vi skal ringe af. For øh, der er 700 tilbage på programmet, og vi skal de spille en år, og så skal vi slutte med Lillefint-klippet, det bliver jeg simpelthen nødt til. Ja, det skal jeg, men øh, har du... Har du, har, har du har det været i orden med, med valget og det hele? Har det været, har det op til dine forventninger? Som politiker man drømmer vel også lidt om, at det skal være ligesom i gamle dage, og så er det det ikke, og så ender det i noget, man ikke måske. Men har, det, har, det, har denne valgkamp løbet op til forventningerne? Jamen hvis du er politiker, ikke? nu har du jo ikke prøvet det, men så får, har man sådan en blod, ikke, så synes man at en valgkamp er sjovt, og det er spændende, og du får diskuteret politik og mødt en masse mennesker øh, alle steder på skoler, på gader og i virksomheder. Og hvad, hvad er det, der rører sig? Jamen er det klimaproblematikken, der rører sig? Øh, er det vindmøllerne, som er blevet diskuteret meget? er det Conny Hedegaards indsats for at få et klimatopmøde til Danmark i 2009? Jamen er der sådan nogle ting, er det skatten. Der er det vigtigt at, at få snakket med, med mennesker omkring det. Det synes jeg har været dejligt, og det har været en god oplevelse. Hvornår kører I ud næste gang med et bus? Det gør vi næste gang, du bliver folketingspæller. Det var uh, forhåbentlig en 3-4 år til. Hmm. Men uh, hvorfor kommer den ikke ud og køre før? I, for nu skal folk lige have en pause. Det skal Stefan ja, skal lige have oh. ja. det tid, det vi kan vinde. Det ringer. Ja, ja. Brian Mikkelsen, kulturminister og opstillet i det der hedder Region Sjælland, der kan ja. stemme på det, grønt. det er Det vil Anders. sige alle steder på Sjælland, undtagen Nordsjælland og København? Alle steder på Sjælland. Altså, du skal bare tage til Holbæk, Ringsted og Slagelse, hvor det bor næstfødte af nogle ja, af skal vi egentlig være tixet med folkedistralterne. Jo du, jo du kan. Ja, skulle du overveje at flytte dig til i morgen, hvis du gerne vil overgøre oh, der, Anders. Det, Ej, det kan det... være, at man vil gøre en dispensation for dig. <hællep> Så flytte til Roskilde. Jamen det skal, det er fint. Og det er næsten grund til. Det Tusind tak fordi du kom. Tak fordi du kom. Og det var en fornøjelse.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 Giv sorte spejder op på b alle Alle hverdage mellem 14 og 16.